Buenos días. Muchas gracias. Bonjour. Good morning. Good morning. Good morning to you. Më mëngjesi. Mëngjes uh! Blendi. <coughs> Mëngjes, më jesh dashur, më ishte keni ardhur në klubin e mëngjesit këtu në valet e klubeve femërine 104. Edhe në ekranin e Clados. Mm. Tot përjashta, është thật. Është shumë tot përjashta. Është bër përjashta. Është bër përjashta po. Oj, mm. oj. Mëngjes së tim, mëngjesi. Mëngjesonta? Mëngjesi. Mëngjes drka. Mëngjesit në Gjermani nuk shkoj dash. <laughs> Gjithsesi e, si e provoi njerë. Po, e provon njeriu. Më tha që shumë pastër, thota. Dizim thaj. Kjo ishte shumë pastër. Ishte të... shumë rregullt. Po, e fyta si Girona, tha, kështu tha me me ndërtesa një kaçë druri kështu si dhomë për fative, domethënë. Shkon në një vend aty të japim për të ngrënë. Ishte kampi. <laughs> Jetoi mirë tan komunitet. Po. Ndijesha si në shtëpi se shqiptarë ishin të gjithë. Ejë. Data uh, mm, mm. sot 14. Kështu mm. që, që Igu te diëtori. Avash avash. Pak nga para. 10 ditë në ndaj nga maratona. Ëvërtet. Ëve 10 ditë po. Maratona e parë e klubit. Oh, kam qeshithet ftohtë si tani. E treka. Si e para. E e para. E donë të them. E treta e para. Para e 2015. Sa mirë, kjo është e vërtetë. Kam drejt. Nuk as i tjete të dyta. Ai është. Nizë, e futa kodomëthan. Isha mëosur se kurjon. Lugave. Ashtu që e bësin ta dautin. Kam ngrirë ieri, nga pjesa këtu nga po nga hunda dal. Po Pshoj edhe syze çëngur anëshveshur. Me çikësi për <të> kurse tjetra është pas. <të> e nuk e di, mëson të pakakun. Ne kemi kë shumë nga këto krypse të akullit për makinat. Atyre, e nisim programin, fillojmë me muzikë nis dashor edhe sot këtu në klubin e Mqjesit. Take that. Oh, uh, these days, çuhet këto janë është para për Mqjesin e sotëm. 74 për shkon 75, mirëmqjes. Secilit. Tani, kalendari historik me yerin në klubin e mëngjesit. Në vitin 1799 ndoron jetë në moshën 67 vjeçare George Washington, presidenti i parë i Shteteve Bashkuara të Amerikës. Në vitin 1901 u mbajt në London Royal Aquarium gara e parë e ping-pongut. Në vitin 1911, Rold Amundsen, eksplorator Norvegje, së bashku me shokot e ti bohen të para që arri në polin e jugut, 35 dit për para kapiten Skotit. Në vitin 1936, erdi në jet në qytetin e korqës politikani shqiptar Servet Plumi. Në vitin 1939, lidja e kombeve për jashton bashkimin sovjetik për shkakt agresionit të tinda i Finlandës. Në vitin 1960, u formua organizata e bashkëpunimit dhe zhvillimit ekonomik. Në vitin 1962, sonda kozmike Mariner 2 filloj të dërgojnë në top informacionet e para të njëriut në një planet tjetër nga planeti Aferdita. Në vitin 1962, Bob Dylan zori në treg albumin me titull Mixed Up Confusion. Në vitin 1977, përfaqësuesit e Egjiptit dhe të Izraelit u mblodhën në Kairo për konferencën e parë zyrtare të paqes. Në vitin 1979, erdhi në jetë në qytetin e Prishtinës këngëtare Adelina Ismaili. Në vitin 1991, albumi i Michael Jackson me titull Dangerous u rendit në vendin e parë në Billboard. Në vitin 1993, Bashkimi Evropian vendos marrëdhëni diplomatike me Afrikën e Jugut. Ky ishte akti i fundit i një politike të re të bashkëpunimit pas shumë vitesh izolimi. Në vitin 1995, udhëheqësit e ish-Jugosllavis nënshkruajnë në Paris traktatin e paqes mbi Bosnjën. Në këtë mënyrë, ju dha fund konfliktit më të rëndë në Evropë që ishte nga mbarimi i Luftës së Dytë Botërore dhe ju hap rrugë mira trupave të NATO-s për të lëvizur drejt këtij vendi të caktuar. Në vitin 1996, afër 150 studentë nga Novi Sad në veri të Serbisë arritën në Beograd pasi marshimi 80 kilometra të gjatë në mbështetje të qindra mijëra opozitarëve të cilët manifestuan çdo ditë në rrugët e kryeqytetit. Në vitin 2003, presidenti George W Bush deklaroi për mediat se kishin kapur Saddam Hussein. This is Club FM 100.4. Kjo është kënga e ditës në klubin e mëngjesit. Kënga e ditës. Ka dëgjoni këtë këngë në Radio Klab FM, gjatë klubit të mëngjesit, dërgoni së mësëm e tekst. Kënga e ditës dhe emrin tuaj në 0x89 20 70 222. Mesej dërguesi i parë, fiton një dëratë. Kënga e ditës, midisorës 7 dhe 10 në klubin e mëngjesit në Klab FM në 104. Jesse më zgjeni ardhur në klubin e mëngjesit ora tani 7:11, më shkon 7:12. Ëm um, ieri kagati edhe frymëzimin, mm -hmm. po shprehem frymëzuese për ditën e sotme, do të gjim pastaj edhe nga Olta se si e ka parashikimin e saj të motit për Donga bëj edhe për sot motin. Oke, okay, gati. Okay, Atëherë po filloi unë me shprehen. Po sot, sigurisht. <laughs> ka zgjetur një shprehje nga Salvador Dali, është kjo. Parajsa. Një <laughs> piktori. Pa. Po, Ëh. Mm -hmm. Parajsa nuk është lart. Ajo është në zemrë në njeriut. A, shiko. Se tia që mund tinte edhe mbërësi nga... Ajo këtë shumë ndurë po. Gjerni alën. Salvador Dari. Oke, falem deri tjeri. Të lutem. Parajsa nuk është në qiel. Po. Ajo është në zemrë në njeriut. Edhe njerë, edhe njerë. Të një që më thatë përsa dy të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të t Ajo është në zemrën e njëri ut, amen. Mor e vejshë, të një. Super, super. Ok. Kërështë hey. me sashë <laughs> që është ditë në sotëve, pra? Po, të një bje që... Po mund kete një qiel, një parajs, një gosisht, Dari, kundesht, të ketë edhe në qiell një parajsë, një godisjë apo këtë kundër një tjetrën, një okay, hipotetike, tje. kështu është. Ati është më të thënë. Të marrim të mirë qenë që në zemrën e njeriu duhet të ekzistojë. Pastaj pjesa tjetër është, pjesa tjetër vendosim rrugës, se okay. Secili secili sipas besimit të vet. Lo, hap e pak zemrën të shohë parajsën. Një sekond. Po s'ka nevojë të hapim i oltën, duket. Mos bëk xurradin. Okej. E ngati. Gati, gati sigurisht. Hap çadrën brap. Moti me oltën. Patjetër, po ja jo bëj dhe sot motin edhe mos ma kërkoni më për gjithë javën. 4 gradë është në momentet, 13 do jetë maksimalia për sot dhe parashikohet një ditë vetëm me diell. Mjekë thon që të ta bësh për ditë. Volt. Emërso edhe për nesër. Unë e mërzij. Një parashikim altit çdo ditë më ban doktorin larg. Super, ndërkohë që madje ta kesh të rregull në çdo or. Kam vënë një preferatovë. Po, kjo është ora zakonisht. Vërtet. Parashikim altit. Për 24 dhe 25 jo na intereson, ne do jetë mot i mirë. Ishte një spensë, faleminderit. Data është 14 sot, kaloj 10 ditë pa. Ëm, na intereson për maratonën. Mirë, do të them që tani deri tek në 10 ditë të mbajmë vazhdim, parashikohet vetëm mot me diell. Kështu deri në 27 parashikohet me diell. Super. Po temperatura maksimale? Kështu na duhet. 15-16 do jetë. Okej. Okej. Kështu që është mot i thjeshtë. Ta banizat. Felim deri, tolë, jë lëto Mosaroni që në datën 24-25 Në dhe imi këtu në klubin e mëgjesit për maratonën E si vjetëshme të klubit Maratona e tret e klubit Dhe do të ngredim dhe atë dit Libra, Lodra dhe Roba Për fmijët që kanë nevoj për Pakëndim e ekonomike në fundë vitit I kemi I kemi caktuar vendet Praktikisht dhe ku do të shkojnë këto njerëz që vin tani ë uh, që është janë familje me të vërtetën nevojë, ato që vizitorë nga fundi janë ndryshe. Mm -hmm. Po shkonin në Facebook, shikonin për fundin janë ndryshe, aty mund gjeni edhe foto të atyre lloj familjeve të asaj gjendje ekonomike ku do të shkojnë këto ndihma. Dhe me të vërtetë që është e justifikuar. Do të thonë janë me të vërtetë, me të vërtetë në një vështirësi financiare fi, financiare është, oke, skemi likuiditete, ku diunë gjëra nga këto. Jo, jo, ta është varfëri. Është varfëri. Sa financiare është, oke, skemi likuiditete, ku diunë gjëra nga këto. Është varfëri. Ja, ato janë gjërat ato kryesore, po, varfëri ekonomike, vështirësi ekonomike, do ja thosha shumë shumë të ndjeshme. Kështu që um, le ti mbledhim këto nga 24, ne do të fillojmë programin këtu si çdo ditë tjetër, si sot, dhe do të kemi këtu në vazhdim edhe në orë 11 edhe në 12 e kështu me radh gjithë orët e pasdites të darkës. Athepastai të mëngjesit. Do mm ta -hmm. gdhijm këtu, ë, uh, një transmetim që zgjat 27 orë, mm -hmm. edhe bëmë edhe programin e ditës tjetër. Nëse po. Të dy ditët në një. ë, uh, gjatë cilës koni ju mund të vini. Po. Dhe vjen ajo tek nga Rogneri dhe edhe po shikoja që nga trotuari verbal ishte kush ndënosur ë uh, monumenti Ismail Çemali përjasht. ë, uh, edhe thosha sa vend, atë po mendoja, sa vend i mirë për maratonën që është qendror mund vish. Në Bulevard, mm -hmm. nuk e ka kapur ka në një nga këto, kutim të një, uh, blokimet e, e festave, të rrugve, mm -hmm. e tjerë, e tjerë, nuk e ka pas... <laughs> uh... Jo, ës është vëndi mirë, është vëndi mirë, se imaginojë, me imaginojë, ta keshë për shumë, kutim të shki, e janë i në... Në këtë persysh një kafshë ar. <laughs> ose në ashtu, është bënë më vështirë, e ke në studio. Po. Ktu kalon njeriu në, këtu mbasdite, mbasdite për shemb kemi një fluks aty që janë me me punë. Kur vin bashkë me fëmijët, kanë pas fëmijë të shkollës gjithë ditën, i kanë përgatitur ratat që do japin për fëmijët e familjeve në nevojë dhe vinë pastaj dhe i sjellin këtu pasdite. Ka një vend ku ta parkosh, ka një parkim shumë jashtë ë uh, që mund të lihet makina po, për 2 minuta. Po, mund të lihet. Kështu që, që është super është super. Kemi pas fundi në 34-25, është maratona e, e tretë e klubit të miqshave kur mbledhim dhuratat për fëmijët e familjeve të varfëra. Kthehemi pas pak me më shumë këtu në klubin e miqesh. Mm. Love can hurt. Loving can hurt sometimes. But it's the only thing that I know.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 Times forever froze still until you so you can keep me it's a Kështë me, under the lamppost back on 6th street Hearing you whisper through the phone Wait for me to come, me i i come home Mirë mëqesi, mështë të këni ardujsh të fotograf nga etshirë në klubin e mëqesi Do ratë një 7 e 23 minuta është uh, mëqesi i ditës hën Mirë mëqesi, gjithëve Mëqesi trisht për këtër syre Kamë është të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të Zëj zëj me dhimbje, nëmëj. Do është dhimbja shpirtërore që është han, e hën, apo të shkosh në punë ose dhimbje koke për shkak të fizike. Këpini. Po dhimbje këmbë, por s'mund të ke shëtej vetë. Po dhimbja, po, patite. E, ke sikletë gjithsesi. Në dhimbje këmbësh mund të ketë lori interesi që ka ecur gjatë fundjavës. Ka qenë për uh, Në Përzgëjë. Po. <laughs> jo, ja, jo, në, qëndra... ja, ja, në Përzgëjë nuk lodhesh. <laughs> në no, qendra tregtare. Në qendra tregtare më radhë. Çfarë di, çe të ku? Ishte lodhje, se lodhur shumë. Mos <laughs> <Si, laughs> e disin dia tani. Të tentaran <për> ta ta. Po atë mundë loja të llambit, çfarë bënda ke Portogallia. <laughs> Mëdren. Mëdra. <Medrën. laughs> ja ku shidi. Ja. Vizivoëëdren. <laughs> Unë jam një edhër për vetë Po, edhër është shkurë për ku që edhërë Apo që farë? Po Êh, është vërde? <laughs> mm. A, <laughs> në efemrat në faktë <laughs> Në <e> edhërat <laughs> Nëse shkum në përqendra trektare Ja ndzim burave Ja ndzim Kjo është qëlimi Parsornjet Ja ndzirë Po për dzim, duxan, <laughs> për për për për për për për për për për për për për për për për për për për për për për pë Më e habadak, sho. Më e bëkulet. Ata <laughs> kartën e kreditit. Pa. Kartën e kreditit e ke, ke vënë atë? Mm. Si se kur e kushohesh kjo. Kuleta më shumë në duart të saj se të mia tha Holta. <laughs> po gjithsesi. Ëm, um, atëre do të vazhdim programin sot. Kemë filluar me listat e vitit uh, 2015. Gjithmonë bëhet një listë mm -hmm. në fund vitit. Mm -hmm. E shihet për shkak se çfarë kanë, uh, po thoshim, komik bukurë për atë vit. Da. Mark Ronson ka mbushur nën Dominoi bashkë me Bruno Mars me Aptan fan këtë vitë oh, Edhe Adel Edhe Adel të nga fundi pa Aptan fan Ka pasur ko radiofonik e fras për këngë radios Ti ashtë da konshpe mm -hmm. Shume kemi të quar uh, Me qita të Unë në këto moment doja të ftoja juve për, uh, për filmat ah. Për filmat që me ndoni se kanë qenë më të mirët E këti viti Nuk e dinë si ka përqyre një apo dy U si ka pasur shumë shumë shumë Për po ka pasur disa Ju mund të gënjheni filma të mirë, kështu që i mësoni ka bëcyr. Për shembull, që ishte ta shikoj në fundit, 007. Po, ai të pëlqeu ti? Po ti. Unë e pëlqeu, më të drejtë. Okej. E shijova. Ishte ishte në fakt i vetmi film që Paul ka kështu. Jo. Jo, sepse pamë në teatër dhe harrova. Te <clears throat> <Numero> a po tani? Qi pëlqeu shumë shumë. Edhe ai shumë e pëlqeu. Mhm. Kush e di çdo mund do të ndodhte këtë krijlëndje? Po. Po pëse, pëse, ja, takës vetës, petë i filmë edhe dhëtë ndodhët nëndodhët në shkak të kristinë, ja, ja, ja, të stadje. Jo, e për mire, ka, se, për mire mire për mire. ka për mirë e kamë. Për mirë, për mirë, për mirë. Segurisht, jo, e rrë, është për mirë. Mm. Oke. Okay. është për mirë. Se kemi eshtë. edhe maratonën, hapët. Po bravo. O, i nje, dujë për maratonën, dhe të kasës. Me zdo Nukitipo... se këmend të hyrës dhe përmëndit mar 24 25 sorta. 24 25. Ka ka filluar. E kam shënuar në çdo në çdo kalendar që më del përpara seve kam shënuar. Shikoj këtu për shëmundje, pateti me shpejtësi. I dëgjojnë sa. Çik çik çik çik çik. Çikë Tommy, janë gurtha. Kam 10 gur sot. Çdo ditë heq nga një. Ditën kur do të kemë gur është maratona. Po. Që. Çu i numëron ti ke të qartë ident. Po ne sot ka 10 gur me vete. Çik çik. Lëndojnë parë kësotë në fëtë Kësushem, ajo ka përqyër në një film këtë vit Unë jam duke o menduar për filme që kam parë këtë vit Southpaw për shëmbud, ajo filmi me boxin Me këtë tjalin Qa e ka këj, more? Po, pra, unë së pashdhë dhe ta Gillam, si e son këtje, Gillam Hall Po, Gillam Hall, pa Këj ishte film shume bukur Me boxin Më përqyër, Rachel McAdams, ka një rol të vogë La tjetë gruas për I of Death Um fatkësisht spoiler për, <laughs> për ata që do të kanp ar filmin. Vdekja uh, e gruas dhe pastaj rënia e tij në uh, ferrin e mm -hmm. mungesës financave të drogës e mbarfëris. Është edhe pastaj rruga drejt Rruga e... drejt uh, shpagimit, mm -hmm. kjo është ideja e filmit. Kështu mm -hmm. mm -hmm. uh, që skenëse ta shinim, po, por porçi është një film shumë i bukur, thaa po. Kam përshiminua? Për e më që e zhulua të gjitho Për se ka dhe box bërë Ka, ka një, një sasit konsideruash me boxi Kënajshën dhume thënë Që jo, që e një film me box Pak gëzumë dhume Pak gëzumë Jo në atë sensë Ka dhunë Ka dhunë për ta E në qëdo film ka dhunë Dhe më thënë Dhe shetë e boxit janë me të përte dhunë shme Me të ndrejten Për se vëdesgruaja Nga një Qumë Qorë Po Po E tjerë, e tjerë. Po, a, nuk e ditani, që të kapërqyërë, të kapërqyërë, në iqëtë këtë vitë. Që ke parë në iqëtë, që no, të kapërqyërë? Po, për shumë. Jo, jo, 007. Po, shë e këtë i mirë. Jo, <Glug> gaj ishte i mirë, absolutisht. Në faljta se ishte i, out, shu shu. i mirë, shushua. Në faljta se ishte i mirë, shushua. E vërtet. Film multiplikativ. Po, ajdi që asë kjo së të futë, se duhet keshë... Në të kesh një fëmijë në shpi që ta kesh parë. Prandajse nuk e sheh. Në fëmijë të rritur ose duhet të ndjehesh vetë fëmijë që ta shohësh. Ëh. Qëhtu që çfarë më ka pëlqyer këtë vit ndër filmat, ne kemi pak filmat 2015 për shemb. Por onta do thonë. Le të bëjmë një listë edhe Le të shojmë mirë. Po, blend. Le të shojmë mirë çka ka pasur. A mund të bësh një backloren, lutem, sa vetëm ju keni folur deri. Për këtë vit jam shumë konfuz, po do i thojë Blendit që ne pam dokumentarinë e Emit. A e padërko doku do të nejmë. Do më ndoqi që ishte për çmik. Shumë mirë ishte. Po. Unë pastaj gjithashtu atë Youth të Sorrentinos. Ah, Youth Sorrentino. Ai është shumë i mirë, ka qartë. E u kujtu atë. Nuk e kam parë, Lorim ka thënë shumë i mirë. Po kur u hap votimi aty. Ja, Sorrentino. Urdhëro? Votoi thotë fuziat. Kur u hap votimi? Atëre. Për shembull Mad Max ka qenë filmi këtij viti. Jurassic World ka qenë filmi këtij viti. Endman, është shumë i çuditshëm. Po e kemi parë. Është Martiani, për shembull me Marchan po me me demën që është që është në është në Mars ke pas ai Spectre at 007 që Furious 7 për shemb këta filmat e Fast and Furious më mbyllja atyra shumë njerëz kanë qar për atë Terminator The hateful 8 Spy The Hunger Games kanë pasur do so, dalit e reja. Amy e mm. shkojë që është një ndër filmat e vlerësuar. Mission Impossible, Rogue Nation, ka qenë këtë vit. X Makina. Është një film shumë interesant për shkak të këtij viti. X Makina me me testin e atij robotit që duket mm. si një si njëri. Është është film për do pagu. X Makina. Uhm. Mm The Friction Pack, Black Mass, The Reverend, po del tani. Ky the raven ende nuk ka dal apo jo. Ky filmi me me dikaproion qe e shkruan autori. Jo, nuk ka dal apo. Kur dalim me thoni. Se duhet ta shoh. Do shkon ta shohim kinema. Keni pas 50 shades of gray? Po. Kto vit. Po po. E kishim harruar. Po. 50 shades. 50 shades. Po volkaj shumë dhe harruam. Se filmi me Jason Aldin. Ej, esh një film qe mesat mesat diun se ka dali akoma. Po esh një film qe dua ta shoh. Vetëm nga casti qe kan par. Seku Luan, më duket se është një film për të parë. Ëh. Mm. Është Joy. Duket se është Joy? Joy. Joy quhet filmi, ëh, uh, dhe në film Luan, Jennifer Lawrence, mm. Robert De Niro dhe Bredli Shikoe. Bredli Cooper. Do të ndërjo këto ndodhavat no, ashtu. Këto dalin së shpejti. Christmas do. Po, nëse zgaboj. Jennifer Lawrence. Po profili Mi paharruo shëm i Lorenz. Eh, jo, profil shruet... Dove se profil të jo ushen. Aen shruet profil, shruet për balme... <laughs> ose, uh, ose... Gusha. Ose gusha, ose gusha, a gusha, a gusha, a gusha, gusha. Altir në ngatrur dhe filmet. Qa për t'xëgjot, Daniel? Në ximjim pak... Fifty Shake. Fifty? Fifty, shake. Ja ke fiksuar dhe muziken. Ollëta. <laughs> <laughs> <laughs> se t'i ja. Mir! Mm. Do ti prezantoj dikë. A shifai sërë? Mm. Që këndon uh, këndon një këngë që quhet Here. Kë quhet Alesja Sara, a Kera, diskutoj ti. Le ta paguajmë ne atë më. Është është është me vërtet këngë shumë e bukur që quhet Here. Dhe kam përshtypjen që po luajmë kështu si ser të par, po, shumë sefte. E dëgjojmë pra. 7:38 2 minuta, kjo është muzikë e re në klubin e mëqyesit. Shpresoj të ju pëlqejë, nëse ju pëlqen na shkruani që më pëlqen. Nëse nuk ju pëlqen na shkruani që nuk më pëlqen. Vëmënda shumë të vogël këtu. Oh. Dua që edhe ju të përgjigjeni. Po, them leta vëm, do të mos pëlqejmë, them le të themi Olta ja fute kot. Olta ja fut. Po. po, po. <laughs> Në të përqinë, altinot lumdo. Nëjse, më përqinë së më përqinë, që të, të shikojmë nëse jablena, po se jablena, për juve, mendoj unë, kjo këngë, qëtë, hirë është Alessia, Kherë, Kara, vëbëti. Sarah, Sarah. Sarah. Sarah. Sarah. Okay. Në nërë, e Alesia, më, dhe më Alessia, hëman të përqinë. Ok, vedhe më Alessia, a ku është. Në të përqinë, rëna, e dhe më alessia, këtë përqinë. Ora është 9:36 minuta, jemi me klubin e mëxhestit në Klubi Fem 104 dhe në ekranin e Klap TV's. Ne ju urojmë një fillim jave sa më të bukur dhe të, të mbar ku do të qëndodheni. E kalojse më. E kaloi radhën. Sukses. Ja vlen, <laughs> po. Ju pëlqyer? U vonsem të dgjojmë edhe një herë nga ora 9. <laughs> po në okay. fakt edhe mesazhet uh, janë për po. Janë optimiste. Oh, po. Okej. Okay. Bravo. Nuk kam asnjë kundër. Ëh, oh, super. Fantastika. Mirë, jemi gati për anagramën yes, e ditës së sotme. Jemi gati për anagramën. Çfarë ke shkruar, autori? E kam bëgardë, po e kam shkruar edhe e vizatuar. Tararara. Anagrama në klubin e mingjesit. Atë. Anagrama për sot është coffee. Mhm. Coffee Shirajs. Baba. Shirajs. Wow. C O F E S H I R A J S. Coffee Shirajs. 069207222 dërgoni mesazhet tuaja. 069207222. Coffee Shiraz. Mhm. Mm Cita do të jetë dhurat Alta, 1 orë nga Premium Watches. Oh je. Faleminderit. Faleminderit Alta. 1 orë nga Premium Watches. U hap. Uh, u hap sandukun i Altas. <laughs> Për këtë javë. Ka ka një sanduk me një chelës, i cili nën e mban gjithmonë të varur. Nuk janë mbukurë sigurisht. Coffee. Çaqollaj. Shiraz. K-O-F-I-S-I-R-A-G-E-S Kofi shirajës Ua Ua A që të mërshëm është? Nërë e kështë duarës A që të mërshëm? Kofi shirajës është ta, se nuk të shkotë më djekovaj Oke, okay, në regullë 0, 6, 19, 20, 7, 12, 22, dërgoni mesashtët uaja Pa duhet jetë pak i vështirë Pa nërmari Duhet jetë pak i vështirë <grire> Tani, dje e <grire> Ollë ta Na bëri një, putsh, bër? na bëri një puç të vogël. Pse? Sepse është njëri paduruar. Ë, uh, duhej kaluar rrugës, mm. do të kaluar rrugës. Unë pash dikë. Po, Olga, ajo si, se si ishte, se sho, e pash unë para. Jo, jo, thjesht në rrugës në mësyshyrë dhe Blendi si zakonisht i ka kështu. Duhet i shoh gjithë njerëzës. Emision kupton. O Altin mos u ul. Duhet i shoh gjithë njerëzit sepse duhet për emisione. I duhen për emisione, kupton. Unë i shoh njerëzit sepse duhen për emisione. Dhe dhe ky ishte, prandaj është ky ishte një i njohur që Atëherë. Unë e njoha vetëm nga koka e tij e madhe. Dallon si oltan. Mos e trembni ze oltan. Jo, jo, ska ndërgj. Kë kan pa. 2 sekondë. Çfarë ndodh? Është që që në loj do merrni pjesë. Vetëm ju të dy. Vetëm ti dhe ti dhe Lori i jerit. Po. Përse do për të kemi parëun sepse e ka e ka ditur. Po. Kështu që Lori ngeli më vetëm në të dy. Po vani gjë oltan që si e paduruar, unë i thash pastë dikoj, i thashu, por nuk poja them se kopash sepse dua që ta bëjë nesër Por, në emision. Mirë se vjen, kanë parë diku. Një ndime vetme ja, është që ai u pa edhe në rrethirë larg këtu me këtë bakop. Mi, eko. Ofta do venga 100 metra larg. Pas ka pasur në hatë të jashtëzakonshme. Do të thonë, kjo do bëhet më çeto. Tani Ofta sa në hatë, atë dhe njëri, luan, luan ieri, luan ieri dhe Lori përball njëri. Mund të luajnë të gjithatë që janë duke ndëgjuar në këtë moment. E mirë dashur, nëse dëgjoni këtë tingull Atëherë do të thotë se se Jeri ka bërë një pyetje. Të saktë. Të saktë, përgjigjja është po dhe Jeri mund të vazhdojë me një pyetje tjetër. Nëse Jeri gabon diku, pyetjet i shkojnë Lorit dhe ai që e gjen ministrierin e Lorit ka për të fituar këtë segment asgjë nuk fiton. Një buzëqeshje për ju. Kurse ju mund të fitoni dy bileta për në Cineplex për një film premierë të premten mbrëmë. Që të zini juve. Njëri prej tre filma premierë dhe do të zini një. Atëherë Jeri jepi. Është mashkull. Është mashkull është i gjatë? është 9-50 vjecë? është deputet? Jo, jerë, ja. nuk është deputet, lori është artist është këngëtar mm. Jo, ja, lori, nuk është këngëtar është aktor E sakt Aktor 9-50 vjetat është me flok pak të gjatë? Pak të gjatë, një shumë të gjatë Deri të supët, ndo është hmm? mm, Përshka këse... I fillon, boti po po zgjasi kshu me dor, mund të shkruaj edhe <gibit> më poshtë se. <su>, I <gibit> fillon emri me A, mbiemri me T. Jo, vjen keş, vjen keş. Jo, është aktor i teatrit kontemporan. A ti duhet keni parë? Jo, vjen keş. Jo, jo, nuk vjen ai parë teatër. Megjithëse fillova me shumë siguri, po. Është aktor i filmave shqiptar. Jo, nuk do thosha si filmave, vjen keş edhe jo. një okay, herë Lori. Është aktor i portogallisht. Jo, Lori. Kujdes. Kujdes, unë e shaktuar. Por i fillon emri me A, dhe ka me me të gjata. Po. Po, të gjata. Mhm. Jeri, me ç' ai. Taniu. I vetmi që më vjen më ndërmend është ta them Jo, do të më thua shinitialet e tij. E pra, fillon me A, por nuk i ka mbiemrin me të. Po, po s'e ka me të. Po jo me të prandaj. Do vjen as i tjetër, Jepi Lori. Është kjo e fundi, kjo e fundi. Nuk ka më. Bëj një pyetje, bëj një pyetje çfarë. Po, bëj si e pat. Po e padë muslimshyrja apo jo? E ja? padë muslimshyrja, sakt, bravo. Dorë. Shumë. Po pyet orën, ç'ore është? Po. Shumë. Ha. Ah. Uh, Nia aktor. Me gëjë pra... fillon mbiemrin? Ja, ja. Jo, më keq as me G, kujdesu ja. për ashtu an grye me T, ja. Atëre është aktor humori. Po. Ësakt ë uh, edhe këndon ai njëherë? Ja. Po oh. ku po mendon ky? Kë? <laughs> yeah. Po kush është ky këngëtar? Aktori humori që edhe këndon ai njëherë, fillon emri me mm, A. Nuk ka. Mos harova të bëj një. Ai është shpejt. I vjen. I vjen. Nuk e di. Shpejt, shpejt, shpejt i vjen. Jo, nuk mban syze. Ja jepel. Ka kaçurela këtu, domethënë. Ësakt. O, o, po e gjeta. Po, është i 2XL. A, B, mbi e mëri të dhonë me B. Bravo. Suaj e ta mamë. Lori ishë në botë në shqipë. Jeri ti së kejtë dhe mëfare. A, bërë me kashorella. Dhe është i rinë mosh? Po, ok. Ta apartamenti të xqipës lënë jerë. Me kashorella. Pritani e si. Se arova i mëri. I ti dhe inicialet. A, bërë, bërë, bërë, bërë, bërë, bërë, bërë, bërë, bërë, bërë, bërë, bërë, b Ok, është gjithë shumë. Albano? Albano. Albano. Bravo, Geri. Të lumturin. Fitoi lojen me Sharafianë. Ma mungon. Përsi Lori do të ishte dërguar me një shkafë. Tanë Lori duhet t'ia merrë fjalën Gergojës. Po do të ishit në teatr, më çat kërkoja. Unë mendova në brenda të teatrit. Në rregull, jo jo, në teatër s'pam askan. Edhe pam po. Mesa, Geri atëherë ka gjetur 770 me numrin, fiton 2 bileta për pjesën e parë. 770 Geri. 7-7-0 Geri ka si uh, 007 mbrapsht, E nga uh. 7-7-0 mm -hmm. Hmm. Do si t'i t'i qka dhe kjo Mirë t'gjëm uh, nga Kjo është uh, Felix Gjahen Ose t'i qka dhe Polina Kjojt Book of Love Misht dashur është e mirë për mqes Libri dashur i stanin në krybin e mqesit BFM 100.4 Enjoy it people. Më siguri ju ardhur në grupin e Më mjesi me dashuri. Përshëndetje morrësh tani 7:49 minuta dua t'ju njoftoj se anagrama për ditën e sotme për ju që sapo na bashkoheni është Kofi Shiraxës. Kofi Shiraxës. 069 2070222 dërgoni mesazhet tuaja. K O F I S H I R A X e s kofi mm. Shiraxës. Është në ngravë për sot për një orë luajm nga Olta. Është Popo, një orë nga meantime premium, premium Watches, watches miqdashur. Mm. Premium Watches. Mm. Tiri tiri pitim. Am po shkëdo diçka që ka lidhje me një debat i cili bëhet i Vjetër, por sipas shkenstarve mm. në Universitetin uh, e Norvegjis, tam delsë burrac kjo është diçka që zbulohet. Në fakt është Universiteti i Shkencës dhe Teknologjisë, mm -hmm. ose më saktas akoma, Universiteti Norvegjez i Shkencës dhe Teknologjisë. Pam. Çfarë kanë dalë ata në përfundim është se burrat janë lundrues të hapësirave më të mirë se grat. Burrat kanë një sens orientimi të më të mirë, më të mirë mm -hmm. se grat. Kjo është tani një, një përfundim shkencor, jo një opinion. Pam. Misojenist Por ë uh, ideja është këtu. Ë uh, fakti thonë ata që burrat shkëlqejnë në disa ushtrime që kanë të bëjnë me uh, gjetjen e vendodhjes këndën hapësir, orientimin mm. në hapësir, është stabilizuar prej kohësh. Tani ata antuan të vlerësojnë se është testosteroni përgjegjësi inkë orientimin më të mirë, apo vet Kjo nuk dihet akoma. Jo tamam. Mm -hmm. uh, ë ata kanë marr 18 burra dhe 18 gram, cilëve u është dhënë që të bëjnë 45 detyra të ndryshme lundrimi, si tu thua, ose gjetje orientimin hapësir në një në një labirint 3D. Ëh uh -huh. dhe është parë që burrat ishin të gjithë më të orientuar. Kuj, kuj më e gjenin uh, veriun, jugun, lindjen dhe perëndimin, e gjenin edhe daljet e shkurtra. Ëm, uh, kështu që dolën shumë më mirë se zakrat, rreth 50% Pastaj, oh, gjenën, ja. po, më mirë se zakrat. Po, dalën më mirë edhe mendojnë se ndoshta është për shkak se ëm uh, gratë në zhvillimin po themi e evolucionit. Mm -hmm. Jo, ishin mbledhset. Mbledhni, a kem pasur se burrat ishin gjahtarët dhe gratë ishin mbledhse, mbledhset e foragjereve të ndryshme. <gjithashtu>, Gjithashtu, dhe dhe kjo mund ta kenë ndikmuar burrin që zhvilloi pjesën e ndryshme Aftësit. të trurit. Tash para se të, të ishin si orientuar. Po, përdorin përdorin pjesën e ndryshme të trurit për mm -hmm. orientim. Grat, domethënë uh, thuhet këtu, nuk është se kanë pasur ndonjë punkt magjik. Hipokampusi drejtën. Tamo. <gjith> <gjith> Jo, alti me kanë përvoja duke. Vini morën, ishte ishte princesha Azena, që orientoi botën. Titujt, domthonë, viheshin se që mos ndihnin keq. Po thjesht si. Pra, burrat e kanë, ama ka diçka më shumë, duhet grat janë më të zonjat për zgjetur diçka në shtëpi. Po, kjo është vërtet. Orientojnë mirë broder. Mund ta kesh përpara dhe nuk e shikon. Ato thjesht nuk e shikon, ato që kërkon. Normal se grat i vën vet gjërat, kupton. Por burri është ja, më <laughs> si po po të... <laughs> po të... i zotit ta gjej spinë. Si jesh mëson? Ti e di të shohësh të komshian? Po. Vërtetë sigurt të shkë? A ideja dhe mund ngatrohet. Onë tham shtëpinë, të paktën katin. Po. Pa. Ose nëse janë si një shtëpi, si një familje, pastaj thjesht. Po, jo, po. Ëm, do të thosha që nëse ti del dhe pi me me gruan, do po themi, pan, që në mënyrë të tillë që të kesh të njëjtin nivel dhehjeje. Uhum. Ajo se qenë shpinë, të i qenë Kjo është ideja ja, Dohet të thënë, dohet të thënë Gratë ka të ndi se në keqin nga e kori <laughs> Për të thënë që asim sotë Për problemet e gratë po, me e kori Po, po dohet të thënë që gratë Sa dohë që të aksidentojë, nuk vdesin Aksident 7 herë 7 herë 7 shpirtë E jemi, e përvoar <laughs> Po jo, e nisemi nga ky studim i Universitetit Norvegjez të Shkencës dhe Teknologjisë Britanike. Doni, ata janë marr vetëm një pjesë të asaj që u zgjuroa. Ose ose a më thonë? Da da da da, nuk do të them. Dota. Sigur që i kemi të mira vet apo jo? Holta. Tje the. Ja, është. Për ta korrigjuar. Për ta korrigjuar. Jo, asnjëherë, asnjëherë. Atyre, se se mbret Zoti. Topa. As frikë kemi. 7-54 minuta në këto momente, mishdashur, edhe një her, anagrama është, se ku e kam lënë, kofi, shirajës, shirajës, si mm -hmm. du është ti, uh, e kanë gjithër zë kë kemi parë? Po, sigurish pra e thamë, që i gjeti gjeri. Mm. Po, që i shte gjeri në 7-7-0. 7-7-0, po, po, po a i gjeti, i njëti, po. E që ka dhe numërin shumë të harruesh në të telefonën. A dohet, është është, jeri ka parëti këtë tjetër? Kemiko? Jo, s'kemi ko Bonica, të keni punë me këtë sot. Me me jerin që ka parë ti këmb. Ku e pe jerën? Mund të pyes? Nuk e di. Nuk e di. Nuk e di, po shumi. Mhm. Mm um uh, The Hobbit më thon mua për shkakun për 2015-ën, The Battle of Five Armies është mm -hmm. filmi që u ka pëlqyer më shumë Mateo. Është shkruar kështu. Mhm. Mm The Hobbit, vazhdimi i këtyre legjendave të Tolkienit me Po, kryzotin e unazave, gjithë këto i gjërat Pasë a kemi uh, o kledin po, Fast and Furious, shtata uh, Po, Fast and mm. Furious, shtata I ka përqyve shumë Film me makinam Hunger Games, të të ardita hmm. Hunger Games ka pas uh, ka një audiencë shumë të madhe Me tëndrejtëm E diqëra më përqente ka jo Jennifer Lawrence Më njëra si si ajo mund transformohet Një dis mm -hmm. aktore si luan një film si Hunger Games Tanë Që është një film me nuansa fantazie shumë të forta Mhm mm Tek një aktore që mund të luajë një rol dramatik. Përshtatet. Qoftë romantik, qoftë jo romantik, të shkëlqyer, si tek American Hustler pa, për shemb, ku është gruaja atia, apo tek uh, The Silver N Linings Playbook, mm. kur luan Bayushën uh, po që është uh, duke dashurohet me Po, po, me Bradley Cooperin, normalisht. Domethënë që i, i kartë, si e ka këtë situatë jashtëkonjshme. E ke parasysh se bëhet prapajojë vajza e vogël me hark me shigjeta dhe prapajojë prima dona e, ku të them? Prima dona... Super, super, uh, Jennifer... Pës që shumë e bukur Pasaj, Jennifer Zatës <tër> e mjë është Ja kemi thënë gjithmonë Krypën e mjësë edhe vazhdojnë të mbethet Bravo i qo Mirë, uh, Lost Frequencies të një me... Kjo qëhet Jenny ek... Davy Davy, po uh, Në kërkuar dikush në faktë O, përdet O, përdet Kejnë filluar Në të tolta për... Ok, në regull Êshtë të kushi Êshtë të kushi E përshëndese Reality që vetë kjo mishdashur Anagrama është Coffee Shira Gjës Ne ergojmi thani Do të keni lajmet orës tete Këthejemi në anën tjetër Në krymin e mëgjesit Me më shumë Ju përshëndezim Pyesim cilet janë filmat Tujet preferuar të 2015 Sot në program Shushina Shkruani është 069 27 222 It's 22. the season where I go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 love will make you make me from make me feel the warmth make me feel the hope it's written in a story it's written on the wall this is our call we rise and we fall I, I can go low See I got a million tomorrow I don't know Make me feel the warmth Make me feel the cold It's written in a song these written on the wall This is our code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 And she'll always get the best of me The worst is yet to come All the misery was necessary Went one deep in love Yes, I know, yes, I know Well, I know She told me don't worry I'm with you. The weekend can feel my face. Ë, po dëgjojmë nga këngët e bukura të 2015-të. Më s'të keni ardhur në krye në mëngjesin miq dashur, ju falënderoj. 8:06 minuta. Në këtë moment e ne po bëjmë një listë të filmave që ju kanë pëlqyer më shumë këtë vit. 069 20 70 222 mund na shkruani për filmat që ju kanë pëlqyer më shumë, ë, që kanë prodhimin të këtij vitit. E t'shojmë se çfarë del nga këto. Po shikojmë për shkakun që na kanë përmendur filmin Interstellar. Ë Me Matthew McConaughey mm -hmm. Edhe kjoj një film Në mm gjaj -hmm. bukur mm -hmm. Me tëmë drejtën mm -hmm. Nga ka përqyer Interstellar Në gjem që unë e mbëja më nëzit vjetëshmin Êshtë akome i këti viti Ka qënë dimër pa, pa dalë dimëri? Apo qërë? Kur ka dalë kjoj Interstellar? Po nga... do ka dalë t'i ku nga Marsin do është Ndë shka e til? Nga shkurë t'i mm -hmm. Marsi pa Ka mundësi Po mm -hmm. filmin bukur E pak i gi gjatë Pak i gi gjatë Por mm -hmm. uh, mm -hmm. Interesant kështon Gjithë si, nën efektin e substancave dhe e mund të mund të ndijet, po. Redoni për shembull ka ka dërgoar dy filma që janë serioz, The Theory of Everything, që është e porre e e shkencëtarit britanik Stephen Hawking. Gjithashtu mm -hmm. film uh, fantastik thotë ishte The Imitation Game, um, Alan Turing. Uh, Turing ishte ai që, si mm thuan, -hmm. shpiku kompjuterin e parë, ishte mm -hmm. ajo makina këtyre çka doja. Ah, është i bukur. Fiumir, uh, makina shkoduese është historia e këtij uh, makinasë shkoduese që që si thua shkodonte mesazhet e Enigmas. Ishte makina koduese Enigma e mm -hmm. nazistëve që konsiderohej mm -hmm. e pathyeshme për kohën dhe Alan uh, Turingu ishte përgjegës për si thua gjetjen e Chelsin. Gjetjen e Chelsin, doqë që britanikët silleshin sikur nuk e kishin Chelsin. Se kishte vetë këtë dilemë morale, për shkakun që janë kanë qenë vërtetë, se nëse këta reagonin ndaj një sulmi, duke duke shpëtuar tha ëh njerëz që do të vdisnin në këtë sulm nazistëve, atëherë zbulonin edhe faktin që këta kishin përjuar. Dhe kjo u prish te punë. Mm -hmm. Kështu që do ca të linin thaat vdisnin ti sakrifikonin këta, të bënin sikur zdinin në mënyrë që, që nazistët mos dyshonin që Enigma ishte de-skriptuar. Kështu që, që ka këta gjëra. Por gjithsesi, ky zotri han vdiq që futi çështë edhe nuancë i si homoseksual. Mbas mm. mbasi ishte një heronj që ndoshta i dha i dha fund lufteve në favor të aleatëve. Në Anglinat kohë nuk nuk ishte tolerancë për orientimin e tij seksual. E kjo është pjesë e filmit që mm. e kanë bërë. Ne kemë 2 domethënë kështu. Gjithsesi, dhe vdiq që domethënë ju se merituat. <laughs> <laughs> Gjithsesi, Kofi Shirra Jazz është një fenomen ose një profesion Qër, në zhdukje sot nuk ekziston në, në zhdukje mm. por dikur ka qenë edhe temë e përrallave shumë të bukura për fëmijë po mm. tani nuk di si të sqarosh tregimeve shumë të bukura për fëmijë coffee <laughs> shira jazz coffee shira jazz nëse e mani mend personazhet fëmirisë mm -hmm. ishte një titull i vogël Oh, ah yeah. mm -hmm. okay, uh, poja. Për uh, e vërtet. Po. Okej. Kemi the sorting miq dashur sorting për gjumur për ditën e së sotme. Le dëgjojmë, e çojmë se çfarë çfarë zgjedh. E çfarë? E gjithë dëgjonin. Bravo Lore. Më vones, por ja doli. Ja, ja doli. Kur flet për prallat. <laughs> Okej. Okay. Dore është gati. Gati për prallat. Atëherë ulur Florin. Gat. Pipicora bejjava. Atëherë jemi. Le ta dëgjojmë, le ta dëgjojmë këto zënet, mundohemi të zgjojmë se kujt i përket. Of. Po, është doja, vjemi në flëturimë dhe kemi pasur të sakë shu frikëra që... <laughs> Këmë është i vetë mjë problemë, dërsa knajësia është shemad... okay. <laughs> e <laughs> madhë. Oh. Okej. E digjoj me të njerë që duka. Një sekundë, një sekundë. Ajo ka frikë ti që është. Po bre, rëvan. Kujtës, 06902722 nëse daloni i kujtë në shkyzë. Jevi. Uh. Po, është doja, vjemi në flëturimë dhe kemi pasur të sakë shu frikëra që... A... Në shëpër një problem, dërësak, nëjë... Okej. Eka marrë me sportivitet. Frika se mos... Eka marrë me sportivitet. Eka marrë, në dhe moment, digon nuk të tingull, dhe shumë më pukur, sepse duke të gjonë, dhe vjen një... Bërën e gati! Bërën e gati! Po ti që po ti që pilot ndëni avion që ka marr fund. Edhe ti kupton që, okay, ka vetëm një dalje, do të thonë se është kështu me kokë. Çfarë do u thoshë pasagjerëve tuaj? Edhe ke këtë buton iri, ke këtë buton dhe, dhe ti flet, tani tek atë fjalë të fundit, do në të thonë 15 sekonda, ndoshta 17. Je vije. Kishuni samo par. Që të hidhen atë. Ku tihen. I dhani <pupi>. puffi. <laughs> Unë do është a i dhe shpukti në momentin e rëndësishme në shenë momentin e impactit në tokë Po se si pjesë kërë të zavësht Gjithmonë kërë dhëtëm avion, kam një frika dhe unë që thëmë Po sikur të birë të një Po sikur kjo tjetë një nga të herët CNN Breaking News Shumë cikletë shumë Me në nësep, ato e janë frika, kam përshyve në normale Fobirë rrë rrë rrë rrë rrë rrë rrë rrë Rrë rrë rrë rrë ërëra, edhe pjesa tjetër pastaj që nuk janë shtruar në rrugët herëherë atje edhe janë këto. <laughs> <turbulent>. <laughs> janë to turbulencat që bien. Janë edhe rrugët qëllore janë të, <laughs> të, <turbulencat> <hansky> ja. të shtruara, kanë gropa, gjithë gropa ato. Do luajmë sot premtoj pak më vonë Stairway to Heaven për ty nga Legends. Hotel Transylvania 2, më thonë që ka qenë ka qenë shumë i bukur. Ja më kanë dhënë më këto se kemi parë. Ky është film për fëmijë. Dhe kemi çështur përfund me këtë, thotë Edhe me Martianin na ka pëlqyer shumë është Laureta që na shruan. Martiani mm, me Demonin. Mm, mm, në atë. Po e përmendom edhe pak. Po. The Age of Adeline, thot Blerina. Mm. A, kjo është kjo Barafaeli, më duket është aktoria. Se maj mund të emrin? Sa quhet ajo? Jo, jo s'është nuk e di tash. The Age of. Është është me këtë vajzën që mbetet i mbetet mosha në vend. Ëh. Mm. Edhe pastaj gjithë meshkut që kjo një. Mm. Po ose kjo splaket, e ke parasysh splaken këta, po kjo splaket. Mm ndon diçka. Është që i ndodh një një goditje, një aksidenta diçka në fillim të filmit, por s'e kam parë këtë. Po s'un. Është një bukurë. Dijë që e kemi folur, por s'u nuk e kemi parë gjoma. Nice është. Mund të më thuaj se si e ka emrin aktori? Mund të shikojmë trailerin. Po patjetër, është se The Age of Adeline e kam është uh, Blake Lively, Blake Lively. Pam. Po. Blake Lively. Thjesht do ta shikosh praktik trailerin, ka pak traileri, do të bëhesh me të vërtetë ka qenë film uh, e fakto nga trajtimi këshu duket interesant. Iako yeah, eke? The age of Adeline. It says here you were born 1908. That makes you 45 years old. Mm. That's fine. Right. Kjo si dea. Mm. Eke? E nuk eke haja usurie? Kom kazantje ešen pobo. To. Zatke ešes nuk eke hampa nga filime. Do da so një. As porto pa. She would begin a family of her own. On a cold winter night in 1935, Adeline's life would change forever. Këtu që ndodhi aksidenti, mm -hmm, mm -hmm. dhe jeta e saj ndryshon. Dhe jeta e saj ndryshon për gjithmonë, sepse ajo nuk plaket më. Ai rufëat, e xitulluar aksidentit, ndoshte gjithmonë ndryshimi. Kjo dhihet apo jo edhe në trajtimin dramë, a kupton mm -hmm. se çfarë? Shtu që tu jam. Ëm, kjo është një nga sugjerimet, ju mund na shkruani për filmat që kanë pëlqyer më shumë të vitit miq dashur 0692070222, 0692070222, po flasim për filmat më të mirë vitit 2015 në 0692070222 pra mund të mund të bashkufnoni me ne në përziëdhjen e listave të mira. Atë që mund edhe mund të jap një sugjerim për njerëzit që mm. si kanë parë këtë film, për shembull ja Unë shnohva, The Jeff of Airline. Në mm. vend të ta shohësh, po pse jo? I ka i ka gjitha brenda. Horizon Fordin gjithashtu. Ah. Edhe ta, edhe ta aktor shumë i mirë. Ëm uh, bashkë me Blake Lively. Mm. Okej, okay. kemi me pas vacken klubin në MJ City. Ors tani fikst tentë 15 minuta, ne ju përshëndesim dhe ju urojmë ditë të mbar nga Club Anthem në 104. Ngjësi, më së keni ardhur në grupin e mëngjesit Blaze of Glory, miq dashur nga Bond Jovi. Tani në mëngjes është kohë për të dhënë dhe fituesin e anagramës për ditën e sotme dhe leta përshëndesim dhe Xhixiken me njëra fjalë. Xhuxuken, Xhuxuken, Xhuxuken. ë Nga Roni Tekniku Bypass i Fierit. Bravo, nga Roni Tekniku i Bypassit të Fierit. Një mesazh për Xhuxuken sot mëngjes, përshëndetje Xhuxuke. Ok, kemi edhe një djallë tjetër që kërgohen dhe një përshëndetje për stafin në ti Po, jam Arbri që edhe gjithmonë, që dorgoj gjithmonë së mësot Po, Arbri së mësot Në bën një përshëndetje, thot për stafin e Shmel Express Shmel? Shmel Express Do you shmel good? Nërkoj që në bën të falëve të mua dhe lorit, po s'ka që Ok, mirë, falem ndirë Asë mund të përshëndetje të të të të të të të të të të Duajti ju mirpres edhe në a, në maratonën e artshme mm -hmm. të grupit të tretën, që do të zhvillohet datën 24 dhe 25. Dërim libra po fletë. Po. Këtë hyrë po flet vetëm për maratonën. Po sigurisht. Jo, jo, mos sigurisht. <laughs> jo, do të them që datën 24 do të fillojmë programin këtu, do ta zgjasim deri në datën 25. Do jemi në studio 27 orë, mm -hmm. koqja cilës ju mund të sillni Lodra, Libra, Doreşen. Dretin... Mm -hmm. Po, për fëmijët e familjeve Shumë të varfër, shumë të varfër. Ne që çojmë, çojmë pak gzim Tani që është fundi i vitit, është festa e vitit të ri. Ne do t'i mbledhim datën 24-25 dhe i bëjmë ganti dhe do t'i çojmë te ta Kalamaj, ë, uh, që do gëzojnë për uh, për vitin e ri, nga lodrat, nga dhuratat që ju do të keni për ta. Edhe ne sigurisht dhe do të kontribuojmë me grot edhe nga veshjet, o? Pa, a? Po, sigurisht. E vërtet. Sigurisht. Kështu që, që shënojeni datën 24-25 për të bërë uh, diçka të mirë. Nëse keni rroba që nuk i vishni më që kanë zënë shtërar ato llapa, e gjëra që i mbani kod dhe e dini që edhe nëse ju do të zbrisni anë të peshë qi duhet për ato xhinse, do të ndal nga moda, kështu që. Fundja ju vetëm arrinë rezultatin që dobësohen edhe pa, nga qëndësija ju do bleni të reja, kështu që. Faleminderit ojta. Që është kështu. <laughs> do kjo duhen me ato të vjetra, tamam, kështu. Psikoterapistët. Kësht, <laughs> e gjenden se kush ishte? <laughs> më kanë thën Ox Jack Shirsi. Bravo. Ox Jack Shirsi është sakt. Eksaktëmo. Dhe është Nelda, Nelda që fiton orën nga Prime Emotions, 478 i numrit. Bravo Nelda. Ox Jack Shirsi. Tam. Ox Jack Shirsi mi është ngatruar paç. Është, është ngatruar paç. Kofish Shiraxës, po. Mhm. Nice, okay. Ba, gjithsak që zgjidhet mirë, është e mirë. Në fund fare. Je i gati? Gati për. Okej. Ë, Jeri s'e ka par. Po. Kështu që ne duam t'luajmë Jerin tani në klubin e mëqjesit. Ë, do të bëj un pyetjen, ta bëj un pyetjen e parë. Dakor, na takojmë. Atëherë, ju më mund të luani në 0692070222 pyetja s'e ka par Jeri, është femër. Jo. Ë, është aktor Jeri. I ja, aktor. Ësht këngëtare. Ëh, mm -mm. nuk është femër. Jo, e, nuk është femër, Alta. Ku më nda apo? Deri sikur 100% e të pasakta të mm gjitha. -hmm. Pa. Ëh, po. Është politikan i ri. Jo, jo, nuk është politikan. Është um, mm -hmm. prezantues. Gazetar. Gazetar po, po jo vetëm. Gazetar e thon. Okej. Por jo vetëm. Por jo vetëm gazetar. Ëh, mm -hmm. është saktë. Është gazetar. Është oh. mbi uh, 20 vjeç, po patjetër. Ëh. Është shumë tepër. 6, 6 vjeç. Okej, është është rreth rreth 60 vjeç. Më shumë akoma. Okej, oh. oh. okay. kam përsypën pa. Është okay. një gazetar miqdashur, por jo vetëm mm -hmm. që është mbi 60 vjeç, po thotë ieri. I Bertin. Është speaker laimesh? Ja me stadionia. Ja. Wow. Ëm, um, bën emision ngjësi. Dëshkoj aktualisht nuk e di, jo, nuk e di nëse e bën më emisionin tradicional të tij. E bën, e bën. Me për kë po mendon? Me, jem ndimma të tërë atëra. A e bën tani ne nuk të, të e di më atë emisionin të tij. Një sekondë, një sekondë. Do një ta pyesim. Të se lutem 60. Të lutem altë. Doshta nuk jam shumë e sigurt, por është nga Durrësi. Jo. Ja. Jo, nuk është ngatur. M'falet, nuk është kush bashkim hoza. Jo, jo, jo. Nuk është bashkim. Jo, më morr vesh, më morr vesh. Lori. Un thash, nuk është vetëm gazetar. Lori. Nuk është vetëm gazetar. Sa bashkim hoza, se është. E di ti, se ka -ve deri. <tahrad> <he promises vegetar> <tibiyorum these rather cooks>. <starts> a shënjisur andaj thashë do. Po, edhe ky ka lidhje. Nuk është në rregull, nuk rregull. Okej. Lori. Ai është drejtor. Jo. Është, është jo vetëm gazetar mbi 60 vjeç. Ëh. Jo vetëm gazetar mbi 60 vjeç. Mm, e lidh diçka me besimin. Digje shpejt, digje shpejt, digje shpejt. Ne shkon të bëjmë teatrin. Jo me teatrin, me filmin më shumë. Ka bër disa skenarë filma, shkruaj dashurë të dil. Ka bër skenarë filma. Por ka një profesionist tjetër ai që bën. Ësakt, Ol. Okej, ta jap një ndim atëbi, ha. Ki ka luajtur në sipër, sipër, sipër. Ki nuk e ka luajtur. Okej, iku, hajde, oke, oke. E filloni emër me F. Po, ta. Fillon me F dhe hmm. mbyemën me T. Po. Ka bërë si revizion për mjeksin. Po, sepse ka të lloj. Hirë me kupe, jepë. Në rrugë. <e> <laughs> në rrugë, <e> <laughs> në rrugë, <e> aty <laughs> në rrugë. <laughs> <Në> rrug. <laughs> <Në> rrug. <laughs> rrug. Te Bulivar Di Zogut par. Në Zogun e par. Po. <laughs> Zogut kanë. Kemë lindurum kë gapasur kulmin e krizës. Po kë kanë përshtypen që duhet jetë diku tek 70 e pak vite. Okay, Okej, po jam i sigurt asu. E ka pasëj vllajin president. A qoftë vetë. 20 sekondë, më takoni kështu. Jo. Po prit, ku e morë, ku e mor radhën ti? Kur un thash f të ish akoma, pisha goma po përfor. Çkem mosu, mosu shqetëso për ato. Ok, ora është tani 8:29 minuta. Ne pyyesim sot miqdashur, cili është filmi që ka pëlqyer pëlqyer më shumë gjatë vitit 2015, cili është filmi që ju ka pëlqyer më shumë? Na shkruani. Kthehemi pas pak tani ju S3 Canaloop. Oh, tom tom tom tom. Gjem në klavën 104, mirë ngjese që gjithë 8:29 data 14. Jei. take me move the ponts society one top of the groove smooth my floating like a butterfly no set of float sung like a lullaby grace itself as the beat ठीक Dhe tani Ai, ai, ai. A e dini se? Dini se. Dhe tani! A e dini se? Me yeri në klubin e mëjesit. Gjërat që nuk duhen ndarme të tjerë. Sapuni i duarve. Sapuni është ai i cili ndahet më shpesh brenda familjes, por të pakët janë ata që e dinë se kjo është një sjellje e pa shëndetshme. Pas çdo përdorimi, edhe pse mund të jetë një sapun antibakterial, në sipërfaqen e tij mbeten bakteret të cilat mund të pushtojnë edhe lëkurën e dikujt tjetër. Ndër të tjera, lagështia e bën më të thjeshtë përhapjen e baktereve, kërpudhave dhe të viruseve. Peshirët janë një terren i mirë për bakteret, sidomos kur janë disi të njom dhe kur ndahen me pjesëtarët e tjerë të familjes, mund të transmetojmë të tjerë infeksione të kërpudha, ndaj është mirë që secili të ketë një peshër për vetën. Sfungjeri i dushit grumbullohet lëkura e vdekur dhe bakteret me të cilat është i mbuluar trupi përpara larjes. Përdorimi i sfungjerit të dushit në një familjar tjetër është shumë i rrezikshëm, efektet mund të jenë të njëjtas si ato të ndarjes së një peshëri. Brisku i rojës mbledh gjithashtu që lizat e vdekurat të lukurës dhe bakteret dhe kur përdoret në një person tjetër, evo ato në rezik infekcioni. Ruajtja provokon gjithashtu i rritime, prerjet vogla dhe në më të shumë të në rasteve mund të trasmetohen së mundje si hepatiti ose HIV. Prerësja e thonjëve, edhe pse mund të duket se të gjithë kanë thonjë të pastër dhe të shëndecëm në shumë raste në thelësi të tyre ka kërpudha dhe baktere që me shikim të livr janë të vështira për të parë. Pikërishë për këtë gjëtë, gjdo pjestari familjes duhet të ketë prerësën e ti të thonjëve. Piskatorja e vetullave, nuk duhet ndarë asniherë me të tjerët edhe pse asë kush nuk e mendon se kjo objekt ka ishi pa fajshëm mund të vërnë në rezik shëndetinë. Piskatorja përdoret për heqen e qimeve me rënjë në lëkurë, pra në përmjet saj mund të meren së mundjet rënda nga lëkura e të përcojnë të kenët e vogla të gjakut. Kremi për fytyrën duhet i e diqka personale, sa her që a i përdoret, kryesisht me gishta, mikrobet e kontaminojnë ato dhe më pas ato do të përhapen në lëkurën tuaj, pra ju përveç mikrobeve tuaja do të merenj dhe ato të dikuj tjetër. Deodoranti. Të ndani një gjë që i ka takuar sie të ullës një personi tjetër është një gjë shumë e gabuar. Deodorantët vrasin bakteret që shkaktojnë aromat e kësia dhe jo ato që provokojnë sëmundje të mundshme. Balsami i buzëve. Kur përdoret, hyn në kontakt me pështymën dhe mundësisht edhe me të çarat që mund të jenë nëpër buz. Edhe kur përdoret ai të tjerëve, ju mund të ekspozoheni shumë ndaj rrezikut për herpes. Objekti pastrues për këmbët. Një objekt i tillë mbuluar me lëkurë të vdekur dhe kjo është një gjë që me siguri nuk duhet ndarë me familjarët tuaj. Shpeshherë transmeton kërpudha, mikrobe dhe lëthas. This is Club FM 100.4. Kjo është kënga e ditës në klubin e mëngjesit.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 Miresoir 7 dhe 10, th 10. Klubin në klubin e mëngjesit në Club Fem në 100.4 Mirëmëngjesi. Mirë se keni ardhur në klubin e mëngjesit, është klubi më i heshtur. Ej paka ustad. Ju dobiu zardhu do. Ju domi. Skajja. Ciao Betty. Mirë. Nga zhjuat, nga prishet gjumë Po shkajnë në një që interesant dhe po qëfar? Po po Gjera të ndrysht Olta do t'jabë një qka për print tim Olta Jepi Print Tomëma Hidhe Më më më më më Uza Nisa <gjën> Tip tim, një sekund, një sekund Pësë oh, po. <gjën> <gjën> po, <gjën> <ol ta>. të ndalë i fabula Po Qëpër ndalë i? Qa thot, qa thot I qa thot, po kërkoj ty Olta Të kërkoj ty në Facebook Olta qër po <gjën> Olta rika Nuk e ndryshuar në si Mhm. Mm nisëgonda shtyp pa këtu? Po. Ja aty. Ndërkohë sa të më djeshënisë okay, nisëgonda. Po them që Jeri ka parë flamur topin. Ja, ka parë flamur topin po. Po kuvem një flamur topin e saktë? Po thash prapë një herë, prapë do. Po <laughs> në rrugë uh, morave shumë. A ka mundsi ti i japë Leonës 2 bileta për në Circus? <laughs> si kush brisa, etzur, ah, etzur, okay. po zgjistë çajin? Duhet të ecur. Tanë duhet <laughs> të ecur. Po në drejtime të kundërta. Po mirë normalisht ndryshëz çdo shi. Zogënish kjo është, jo kam parakaluar në rrugë pa e kuptuar. <tës> po s'kan shumë gjatë. Po brama. Okej, okay, mirë. Është të kemi pyetur për filma që ju pëlqejnë të vitit 2015 më të dashur, secili kanë qenë ata filma që ju kanë lënë mbresta të mira, që do t'i sugjeronit e rekomandonit për njerëz që ti shohin nga viti 2015. Të korrat, si thua kina madografike të filmit Inside Out na shuan uh, Lori për shemb dhe Theory of Everything thot Ona, çka u përmendëm përpara nga ndikus tjetër. Theory of Everything, uh, film i bazuar mbi jetën e uh, Stephen Hawking, shkenctarit britanik pop, kemi pastaj një pasaj, uh, Lois që shkruan, uh, po të ishte realizuar fix si libri, Fic's Shades of Grey do ishte super, por un zgjedh Birdman thot hm uh, mm, bird so. Birdman. Birdman i ka marr uh, Kam përshypen unë edhe e blershimet e veta Ashtë vitit 2014 që është e përte da Birdman, përme Dhe është blershtuar me Oscar mm. Bada, uh, Bidai më thotë Bidai më thotë uh, <laughs> <laughs> Po, edhe pasaj që është me të madhe <laughs> <Bëja> Bërë një ha <laughs> ha ha ha ha Pazit thotë Bidai po, Njerëzit kam parë më shumë orë Bidai Se sa shumë nga ka sa filmat filma, për cilë përflasime Aneta ka shkujatur Kingsman um, është kjo film me Kjo po, është shmë atë agentin e rikë Fifty Shades of Grey Në kan uh, vlerësohesh Claudio. M'pëlqen. Physics of Grace, kishika. Ëh, ai dashuron. Ja se kanë ndoin gjithë keq, ëh. Final Girl. Final Girl. Nuk do të së kan parë se më drejt. Se mbaj modasën. Asoj se kan parë. Florence shkon në uh, Specter. 007. Mm -hmm. 50 Shades of Grey Merë gjithashtu uh, një tjetër Olta shkuam për 50 Shades of Grey Vëdhe një zemër madje Nuk jam unë Nuk jam unë Jo ti, jo, është Olta Sina Olta Sina uh, Denisi ka shkuat të urtot bunkeri në flak Bunkeri në flak Kjo është film i fundit, realizimi i fundit është shumë i bukur, pa hom Idiatore 2015 2015, pa hom Dori vetëm kështu në si ishte payperview. A u dëgjon? A u ishte faira? Zënësi faleminderit për të parësh <gjit> so. live. Mm. Okej, okay, mirë. 0692070222, 0692070222, sa mund të vini në faqen tonë në Facebook, mm. është facebook.com/klubi imë gjesitë. Final të. Girl që ka thriller. Ah, ti e intereson Overfall Girl? Uh -huh. uh, uh, mhm. Mm për kureshje? Po, sigurisht. Mimëjesi thotë uh, Horrible Bosses 2, i kapësh sher. Uh, ë uh, Kalofshi sa më bukur. Me të drejtën në Horrible Bosses 1 po, ishte shumë i bukur. Ky dyshim mua më ashtu ne ai, po 1-shi ishte ishte fantastik. O, dyshën asun se kam par. S'e ke pranë akoma, prandaj s'ka pëlqyer. Nëse paku ta shohosh. ë Okej. Le të shohim se çfarë ngjet nga uh, Fronti i Zërit për gjumur olta po po më kanë thënë po, po. më kanë thënë uh, po, po. Ermal Mamaqi no, Ermal Mamaqi no. Alketo yeah, yeah. Alket Islami Jo jo jo Jo vanagjata Jo jo jo Roland Hysi yeah, yeah, yeah. Jo jo na vjen no, no. këç na vjen këç Është një bardh as femër nuk është mashkull po. Si kuptoj si <laughs> kanë qenë Fillimi është një ah, okay. femër nuk është mashkull Pastaj gjejmë pjesën tjetër se kush është Un them le ta dëgjojmë edhe një herë Gjithë armiqtë e inancorët e Roland Hysit janë Roland Hysit Si mund të jetë Landi këy? The Merr Landi, po si mund të jetë Alket Islami? Alket, po Alket Islami, Alket Islami më duhet nga era që. Si si trishta që aluminat jeton fto, tek e vërsysh. Ai jeton me grykët. Kurse juve qartësisht u ka nota ë, estrogjen gjithandej dëgjoj. Lehta dëgjoj. Gati pra. Of. Po është do javë më në fluturim edhe kemi pasur ça kështu. Frikërajo. Ky është vetëm një problem. Doi? Ah, në fakt nga që kanë thënë në fluturim, mendojnë alkedit islami, çdoj. So ja, ajë, ah, jo, ajë, jo, ajë. Jo, Përndaj ka vendosur. Alkedit, alkedit fluturon në avlasojse, ajë e ka thënë. Përndaj a... tha frikë. E ka dhënë një kuptim kështu, ajë e ka me me buton, e ka pressosh, mm. e shtyp atë butonin, ton, vjen në në kamari, vjen. Po. Ju lutem, a sigur, ju lutem, lidhni ripën e sigurisë. Mirë. Ëm unë kam gati lidhjen e shkurtër për ditën sot më. Qofse doni mund ta bëjmë tani, po nëse doni mund ta bëjmë mund ta bëjmë në orën 9 si zakonisht ato. Po, ç'të duash? Në më që po, në orën. E lëm për më vonë. Okej, okay, për më vonë. Në orën 9. Dakor. Dakor. Mirë. Jo më ja e bëjmë. Ti di pse më në papëshë me orën. Un kam, un kam sot si quic me seri, një seri anagramash. Anagrama nga më të ndryshme. Dakor. Okay. Anisimbra. Okay. Atëre, um, për shembull mund të fillojmë me me dikon që është është një lider, për shembull një vendi dhe që e bëjmë e bëjmë anagram, ose mm. mund të bëjmë një lum anagram. Po ja le të bëjmë një lider të një vendi. Kujdes. Atëre. Nëse flasim, nëse flasim për zotin mm. apo zonjën rural rural Coast anglisht coast Rural coast Mhm. Uh -huh. Një lider botror Mhm. Uh -huh. 069 20 70 222. Olga Nëse kështu shkruhet. Më më vjen një kështu no? njoftim, nëse mbani mend atë shtyllën tensionit lart tek Don Bosco, po po pa, pa. po e heqin. Oh, sigurisht. Ky është lajmi. Sigurisht se shumë ka qenë nga tresë madhe vetëm për makinat, për edhe për njerëzit. Ka shkaktuar po, një po, aksident. Sa kujtonin në rrugë ka vazdon për lart. Mëngjitje. Ej, nëse themi rural coast Ashtu si shkruhet. Mhm. Në original. Për këtë lider botror po flasim. Dekort. Rural so so as. As toast. Në anglisht rural coast. Mhm. Një bregdet rural. Qi në fakt nuk është i gjerë. Qi këtu. Aty jep kanë lloj indikacioni për kë po flasim. 069 20 70 222. 222 më yeri. Më yeri. Më yorza, ku jeni? Nëna koma nuk, aksu, nuk. Na. na shikon? Jo. Ja. Në radio as ka nevojë që të shikoj. Asgjë nuk si ka nevojë të tjetër DJ dukshëm, po. Po faleminderit. Si ka që sot jam veshur se kisha dhe ftohtë. Mm. Dh. No, po. Me këtë blu. Po. Smehojse këtë blu. Po, pas kemi veshur këtë ty. Unë bak mish të dyti, këmish. Tjetër për tjetër, këmish ka mund, këmish me blu. Po, mish, po pullover. Ëh. Si kemi një stil sot, kemi kemi një stil. Ajo jote nuk juhet këmisholta. Se s'juhet, po. As ka tok këmishat e natës, mos, se të çka njëra. Të shjuarë na natës. Ja altini merresh nga këtu punse. Unë nuk vesh par. Robby Young. Avash ma avasti. Ë, okay, okay, dakor, po nuk më shpinësh e kam. Mishnave, kush naves? Unë ke íntimë. Mishnave. Ja, íntimë. Ja le puni korzonat sinqë. Oh, ja. Sa informacion keni më shumë? Ky pa, shikojnë filma këtu? Shikojnë shumë filma italiane, apo është i gjithë gjëzo. Tinto Brass. Ë? Tinto Brass. A mund të themi të brëndshme ju lutem? Ashtë, ja, ja. Ja, u menduan ata, u menduan, u menduan, u mendon si gjetën një emër tha, varja tha lere këmish natë. <laughs> si gjetën atë një emër. Kështu që, them bashkë klubin e Mjesit, ju përshëndesim oh, dhe ju oh. falenderojmë. Ju urojmë një ditë uh, një ditë të këndshme. Mgjesi, mm -hmm. mishë të keni ardhur në krybin mm -hmm. e mgjesit Sia, mishë dha shumë i dhe stick heart Kur pysim jerin në uh, Disney Premde se cila ishte kënga që i kishtë përqyre më shumë nga viti mm -hmm. 2015 Mbaj mendë se si kur jerin, i një moment, përmendi dhe këtë kënga Sia E vërtet është, shumë më bukur Sia ka basur së të kamit mirë në këtë vit mm -hmm. uh, Ne, sot ju kemi prezentuar me një vajz të re, cila këndon mirë Por, uh, pyetja ishte nëse këndon, a, a ju përqena për jo? Mua personal Ma disi sugjerove që mund të dygjojnë pas orës nëm Po, Së si të me ndove që mund të dygjojnë pas orës nëm Ose në prak do orës nëm Ose në, në, në, në, në, në, në, në prak Tani, kjo është është një kën nga uh, Alesja Kara mm. uh, Që është një vajzere <gjë> Dhe urtëro? Ja kemi vën për jemërin tani Po tani Sës... Shwej, c-a-r-a Tani, uh, në shtetë e bashkuara Jo, mund të zotë Kera Kera Se normalisht si pas aksendit të tyre Po Alesia, e, Alessia Alessia këndon një, një këmë që shuët here Ne dhe të gjëjmë në klubin e mëgjesit ma... E të gjëmë të një, pëse të mos në të gjëmë të një Dhe si prezentimi i Po themi I muzikës së re mm. Kam që fëta bëjmë të të hënave Muzikë të re në këshu Super muzikë të re E tjera, e tjera, e tjera Po shumën për shumën që kishtë e këtu një intervist Më disë Alessia Po, alensia zë të... Dijonë, Taylor Swift e merë në përët, ja, në intervistë. All right, so we're in Tampa, Florida. It's Halloween. And what did we just do? I think I just performed a song with you. Yeah. And it was 5,000 people were there as well. And I went to my garden and I saw my eyes ho. Që që që që që që që që që që që që që që që që që që që që që që që që që që që që që që që që që që që që që që që që që që që që që që që që që që që që që që q paske ka do të dini. And just absolutely owned it. And then at the end everybody's hands going like this. It was amazing. 55,000 people all lit up. Okej. Që she do të jim, na jim të goxhim kur këndon, se këndon shumë bukur në klubin e Imëzës. Atu tregonte se kishte kënduar bashkë me po sheh këtu ka performuar bashkë me zonjën Shawn Swift në në një koncert atje. Por e rëndësishme është që ne davajmë. Dito, e di çfarë, do ta bëjmë pak më vonë atë që po kërkon ti. Si to duamsh? Ta edhe tani shen. mund të jo, ta bëjmë. Jo, tani është e vërtetë, sepse pak më vonë ta th안. Alesian, tash si mund të ta shtyim Alesian tutje? Kjo është kënga Hir nga Alesia Kara dhe është këngëre. Nëse ju pëlqen në shkuani na në pëlqen. Nëse s'ju si pëlqen shkuani nuk më pëlqen. Në 069 20 70 222 22, duam ta testojmë pak në sondazh. Ja ku vjen Alesia. my soul fire Jesimi ishte i ardhur në klubin e mëqesit miqdashur James Bay if you ever want to be in love Unë jam blenë këtu bashkë me Jerin Mi me mjësit, Altinin me Lori në klub e femrën 104 edhe në ekranin e klubit të vështojmë mëqesit me 17 në këto ovale. Këtë ekran kemi një zot burgjumr i cili ka mbështypjen se se është gjetur. Është gjetur, gjetur është. Gjedur no, sa, në uh, është në fundi gjetur. Uh, më kanë thën Ingrid Djoni. Uh, exactly, bravo, bravo. Asamia. Tani djojm. Tani uh djojm. -huh. Mhm. Uh, Po çdo javë jemi në fluturim edhe kemi pasur çka kështu frikëra që A mund ta dëgjojmë edhe një herë këtë? Këto gjëra të pëlqen ty, Jolta? Mhm. A, brawa atëre ka gjetur Marceli 980 e baro numri fiton një dhuratë elektronik line. Faleminderit Jolta. Faleminderit. Tani um the win your short vote Prit të lutam kam edhe një fitues për këngën e ditës që është Redona 392 mbra numri fiton një lule nga bota e luleve. Bën ndonjë nga këto tjerë nga këto që bën si? ti kuj kuj bie kujt i bie vetë. Kujt i bie po hajde atë jep jolt atë i bie 10. Kujt i bie 10. Mund të kemë, aziza Zarozina, je e ditë, po pasojmë. Ku ti bie data është e vërteta. Po pastaj numri 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Hop, hop. Az e bie edhe një herë. Ose si bie? A, dera, kjo është normal davmir më të. Ehm, sigo, loja është thjesht është, është, mos u themë me imitim kafshë. Kafshë, kafshëve, ozë të nganjshme në krye në mëjesit. Un do i shkruaj, ojta zë një letër emrin e një kafshe. Mm. Ojta do po sihet ta imitoj. Çfarë të kemi fundi? Ne do të gjejmë se cila është kafsha. Pikërisht. <laughs> Okej. Okay. Yes, yeah, spresojt të më mm. ngjajë ajo kafsha. Ka mbur zygen që gjithkemë një ngjeshmëri. Po, pra pikërisht. Me kafshën ndryshme Kjo mund tjetë e jodhja, Olta Habe letrën, mos ja të regoj njeri ju Dhe pas taj, bëje tingullin E ju duhet gjeni Se tila është kafshë që Olta po bën Gjelështuaj edhe mi shtanë që përna dy gjoj Në 0619 27 222 Dërgonë e mesajtë të uaja 069 27 222 Oke, Olta e pa Se tila është kafshë Letë shohim tani Se të shfarë tingullin do t'arri Olta të nëzirë nga guja sajnë Uuuu Së bën nga shumë thell. Ua, okay. sa bukurçi e bën. Është shumë, shumë mirë. Unë kam arritur një çik të jam afër kështu. Përse unë mendoj se po. Unë ndaj se po. Së më kanë ngelur zëri shumë thell. Mund të bëjmë ndonjë gjë apo lejohen? Lejohen pyetjet. Blendi. Alejohen pyetjet. Jo, nuk lejohen pyetjet. Më vfonta dëgjosh, më kanë më për pyetën dëgjoj. Po pra dëgjoj. Bravo Bravo, Olta E ka qarë Vërtet? Dukë e si do filo këngar e do më kashin Cilë e shkafësha Cilë e shkafësha Kene një dhe jeri Më kujton di cka, por Këndaj do e unë të bëje për e tja Shpend? Ja, nuk është yeah. yeah. Ja, yeah. nuk është shpend Nuk është shpend, mirë Mi në keshë Dikë e mirë jeri E njërë, Olta, të ljuta A, të ljuta më të shpend A, mund të hajgjës në urënjit Nuk okay. jam ujku, nuk jam ujku Ja, ja, duke që të shumë okay, Mos jep, mos jep më shumë <laughs> Pak më bon Ate, Do të bëjmë tani lidhje në shkurë të mishdashur Plakot majtë e jotja është një One man me. show mm -hmm. Një stand-up comedy Me Gentazizaj Cilin dhe kemi në studio në bas pak Për të në të reguar pak më shumë për këtë shfaqe Tani Lire Kjo këngë në lidhje në shkurë të Po Ate ere Aerosmith ishte kënga e fundit që luajtim në lidhjen e shkurtër të Premten. E Premtia është dita e 5-të javës dhe duket larg sidomos nga e hëna në mëngjes. Monday Morning është një këngë nga Fleetwood Mac. Fleetwood Mac është një band rock me përzierje Britaniko Amerikane që u themelua në Londër në vitin 1967. Viti 67 ishte vetëm një vit i larg, 68-s kur nisi revolucioni seksual, i njohur natkohësisht si çlirimi seksual që ndryshoi sjelljet dhe marrëdhënjet ndërpersonale në botën perëndimore. Ulcira perëndimore është pjesa brektëtare më fushore e Shqipërisë. Muzeqarët jetojnë në këtë fushë dhe dërgojnë shumë mesazhe në Radio në Club FM. FM do thotë frekuencë e moduluar, por kjo është një bisedë tepër teknike. Çelësi teknike ishte njëra nga gjërat që kërkoi opozita në protestën e fundit. Protestat në Francë në vitin 1789 çuan në rënien e monarkisë dhe vendosjen e Republikës. Republika është një kinema e vjetër tiranase që tani është zhdukur. Zhduqja është ajo që u ndod popujve pa histori dhe kulturë. Culture Club është një grup pop rock nga Londra kryesuar nga Boy George. George Shipesh Gergi, Gergi Kastrioti Skënderbeu në ka monumente jo vetëm në Shqipëri, por edhe në qytete të huaja si Roma apo Bruksel. Monumenti i tij në Bruksel është pak si ai një xhuxhi i vogël. Xhuxhat e borbardhës ishin të, të veqël por të shumë në nu por staat vetë që të gjithë ishin minatorë. Minatori është një grup legjendë i rrugut kosovar, Kosova është kraina veriore shqiptare që shtrihet mbi dhe rreth fush Kosovës. Fush fillon me fu që tingëllon si kung fu, që tingëllon si fu fighters, që tani zot këndojnë the pretender.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 në programin e dashur është Gent Hazizaj këtu në në sken nënder Saj Schönberg e kemi vendin në studion në it, mjës, mjës, mjës mjës mjës e klubit në Mqesit Gent mirë se erdha në Mqesit mirë se erdha Mirë se u jeta mirë se. Ti dhe vinçulim thoni Gent Hazizaj. <laughs> Hazizit, <laughs> Hazizit, Hazizit. Një sekondë uh, a të haj që më shumë bakemrin. Edhe Virçuli sa herë përsëris gjithmonë më thotë. Sa herë si e kam fiksuar. Më duhet të dëgjoj unë nga Çuli e kam dëgjuar. A le gendazisi më dashur që në studio bashkë me ne është um, autori dhe dhe um, aktori që luan uh, një një stand up, një show uh, të plot stand upi çu quhet plakot majte majte jot majte e jot majte majte do të pra të të mbaj të ndja valla siç do i thoshin ca vënde si e shkuash vajza më trego pak si lindi si si ide dhe që aty pastaj në në vënien e saj në në sken iden faktikisht unë kam pasht errshme për të vënë një stand up komedi biles edhe kur kam qenë në Portugaliun me këtë synim kam hyrë në Portugali edhe Nese mban mënd Po këj ka qënë në nuk rrit Gjitmonë kam bënë monologje po, po. Dhe që kanë qenë një mini stand-up mm -hmm, Dhe ideja mm -hmm. kërë ka qenë që unë Më vonë dhe e një shfaqe timen Si që po realizoj tani që, okay. që të një që Qëhet plakot majtë e jotja që ish një pak jargon Një tiranë në stonë mm -hmm. dhe Derso ose po si thon me fortat, si thon me fortat po. At më thjetë joti ja, pse? E, se kjo në vetvete jep pa kontekst, domethënë po, për kon ku ne jetojmë edhe domethënë duhet i dalësh zot vetes, ndryshe. I i rri mirë kohës, se gjithë gjërat që po kalojm faktikisht është shumë na premtojn, shumë na na mbajnë me shpresë, po te ke fundit prap te vetja jon duhet të mbështetemi që të vim ke ke vlera që ke brenda vetes mm -hmm. të mos pritjet të tjera të thonë që ti ke vlera, askush ta thot është është i sinqer për shkakun, nuk e di se sa të të ka të ka ndihmuar ty po por kur i flet publikut për gjëra që publiku i ka iatuar për situata që publiku i njeh, me hmm. cilat është i famë realizuar, famë realizuar sepse janë të tiat, kam përshtypjen që ato janë edhe edhe numrat, po që e thua kështu apo apo ato pjesët ku ku goditen akoma më fort. Po pa, pa pa diskutim sepse ky është edhe qëllimi i stand-up-it. Nëse një njerëj arrin të shohë veten ose nëse ti bën humor me budallain që ke brenda vetes, vetëm mm -hmm. shpesh. Mm -hmm. Atëherë ke arritur të bësh humor edhe me tjetrin. Sepse niset nga vetja. Mm -hmm. Nëse ti nuk po them që ta viktimizosh veten deri në fund, vetëm për shkak që të të marrësh të marrësh një tçeshë apo një, një, një batutë, po në momentin kur ti eret e shohim veten te kry shumë mirë, uh -huh. po flas në jetë familjare, po flas në jetë shoqërore e uh, pse mos qeshje sepse ne qeshim me absurdit që kemi brenda vetes. Ne qeshim mm. që më ngjesh kur dalim nga shtëpia e vet. Kështu mm -hmm. që derisa ti unë un arrita djih humorin edhe edhe në përshkall. Mëzi dalun, mëzi dalun. Është vërtetaj. Që un kam po somo kur zbres në përshkall kam bëjë një listë me gjërat që bëhan komshinse, edhe afër po shon që veshë të skuqura dhe kënvish katikartë. Zbres në rondë, do të janë ato pa fare, vallë në rëndë. Ëndiej këtë aromat edhe janë ato janë gjërat që njerëzit i kuptojnë. Po Sa ala duket se reagon mirë edhe nga shumë edhe nga filmi që ne pamë. Ëh, uh, çfarë kanë qenë disa nga nga subjektet, për shkakun që ti e ke parë që kanë qenë ëh uh, më të preferuar, aty ku ku, ku, me ku vërtet, më godit më, më fort. Atë para para se të shpjegoj këtë, un kan vënë një slogan uh, edhe në Facebook, kanë shkruar që ëh uh, nëse nuk qeshni çdo minutë shfaqjes dy herë, atëherë ju rimborsohet bileta. Në biletë mm -hmm. që shfaqja është diku ke 1 orë, 5 1 orë e 6 minuta, ju mm bie -hmm. të qeshësh 130 herë, që nuk është pak. Nuk është pak. Ashtu, jo, realisht që i shihin gati gati 2 herë në çdo minutë sepse unë e kam e kam edhe e hedhur në CD dhe mm -hmm. e e shoh e dëgjoj her pas here në makinë që të mundohem jan, në në mm -hmm. jan, dhe, jan të mundohem të i batut. Temat janë ë janë temat normale të ditës, çana streson, unë nis faqe me çana streson më tepër, që nis me me muam stresojm shumë reklamat e mëngjesit. ë mm -hmm. janë Reklamat e mëgjesi sepse si puna sa këngës Gjëtë gjonë mëgjeset fiksojt nga filimi Dej de, de në fundit e se ketë këngën Ose kur të të shëfë në një Në t'je ke për topa-topa Shëfë në një Fytur mëgjes, edhe ke vëronë gjithë të kujtojt Eme nga gjithë i stresu E t'kallon gjithë dita për t'i kujtu e me <laughs> Edhe në dak e e kjo pët Kër t'je në televizor më Që kanë titrat e fem si Moskë shqe ka kërë Dhe pas taj me e minë qik me, me trafikun, mm -hmm. që nga streson dhe trafikun, pas taj kalojte temat... Ti e nga të makinën, a regullisht? Unë uh, ka me që dorë nga makinën, unë japë bicikletës shumë, më mm -hmm. fellë dalë bëjstër vitje... A, a stres vitës këshu, jetë avdekje të me thamë... Me, tham. <laughs> me bicikletë <laughs> profesionale, uh, kur dalë që jam i detyruar dalë me motor, talë me motor... Mm -hmm. Por makinën e përdojrë vetëm tjesh, kur bëjemi gjithë se edhe familjën e kemi numerose, e dhemi kam 3.000 edhe një grua 4. Njërës të imë shumë përshkuar të eksfajje gjendit, gjendit ka 3.000. Po, e duhet, duhet. Unë e themë si batut që në këtë kohë njërës të bëjnë leg, unë po i kalamajve. Po, e mërëtet, shiko njëra nga gjërat që po vjen re për shkakun është që ti ke disa shfaqje, ke pasur shfaqjen teatri i kombëtar, oh. ke pasur shfaqjen në në, në rrethë, ka lëvizur, ka lëvizur shfaqja dhe shikoj për shkakun këtu për shkakun ke teatrin e Lushnjës, një vend i mirë, ë ja. fushor, uh, njerëz të të but thon vonë vende, domethënë, <laughs> janë përveç hiç një band. Por shomë që do do të shkaktoj humor aty dhe duhet të përshtatesh me këtë audiencë po, apo jo. Po, pa diskutim. Ja? Shkon lushnje, e pa, e lushnjarizon do do si çajën. Po ka, un kam çabatu te përshom, kam një çik ai ishte nga Mallakasa, faktikisht mm. një e, shofer taksiye që më ka rastisë realist. Uni kam pothuajse të vërteta të gjitha. Edhe më shikon semafor ma bën me dorë, ule, miftë. Po. Edhe un nga Mallakasa me regjim thotë, "Herë gjeni çe bërni lot." Çe bërni lot. Mimin lot çe bërni. Ma spiën mimih, vet mimih. Gjendëti vetë mimih. Po, kalamajt mimih, sot ja qe kur bër mimih. Xhairizan pyeti për baban tim. Çuç e kam Xhairizan tash, Xhairizan sot po 2 vjet që ka vdekur. Do më bësh shumë të falat. Ja bëju un vesh po. Ka një 2 vjet tash nuk më merr në telefon vesh edhe është harruar. Aj aj aj. Pastaj nga nga Fushkruja, qendroim me temën e Fushës sonë më falë nga nga, nga lushnja, lushnja, nga Lushnja, që është pa, fushore tek Fushkruja, burgu pa, i Fushkrujes. Po, un kam zgjedhur data 21. 21. Kjo domethënë publiku nuk shkon dot. Nuk është ata që na dëgjojnë, profesorët që janë në burg tani pa, brenda. Po, un kam zgjedhur burgun e Fushkrujës sepse kisha dëshire që të bëja një shfaqje për të dhuruar, sepse nuk ka rëndësi se çka kanë bën mm -hmm. në jetë, të rëndësishme është që ata janë të mbyllur brenda dhe duke i dhuruar një orë 5 minuta qeshua, si ja të qetëshura sikur ia letson atë pak të një janë të të mbyllë bules po mendova çab me çabutë mund ta nisja shfaqen por derisa është do shkoj kë e burgu mëshkuve dhe themi shukqysh jemi pa grad sot. Po të nisit. Ë, thjesht pastaj duhet dalësh nga nga burgu. Do të po pomulant të dal nga burgu. Është më burgu. Ne kemi një fusë një konfuzësi në jëmë burg për shkak të Gazeta Gend Azizi futet në burg. Ash duhet. Po. Gendi nga burgu. Ë, pastaj e hynën mbas kësaj data të hynën në datën 24, domethënë praktikë të Krishtindjes, jesërisht në teatrin kombëtar. Teatri kombëtar. Duhet të ndrysh për këtë audiencë ashtu. Po, po. Nga nga burgu tek njerëzit ndo që ndoshta s'kan qenë ndonjëherë në burg. Po, po, po, në... Jo, mirë është kjo sepse un praktikisht ky ka qenë në programin që më kam ndjekur edhe me, me në në turin tim që në fillim javë kam qenë në Tiranë Teatr Kombëtar dhe pastaj në fund javë kam qenë mm -hmm. në në Porrëthe. Në Porrëthe, më i Lushnjë. Po, por në të rrethave vëllaçut e Berat. Edhe me datë 27 pastaj jam në Breshë. Në Breshë po. Në Italisë është një sallë e mbushur me shqiptarë. Biles jam shumë ndiem shumë. Ata janë që tani të mbushur atë. Është që në datë 27, domethënë, ashtu salla është mbushur me shqiptarë. Po Breshë, Breshë 14. I kanë mbyllur brenda. Janë jan kush e organizon? Kush e organizon? Sa është interesante kjo. T'arrish ta organizosh Ja është vendit, duhet të kesh kontaktet, gjërat? është një shoqat shqiptarës, duke se duhet ketë diku ke 28.000 antarë, edhe që organizojnë këtë shfaqen, do jepet edhe një të shmim uh, uh, Krye Bashkjaku të Breshes. Ah, bravo. A i... Këtë është një eveniment, dhe është një event i organizuar nga, nga kjo shoqat, që besoj do ketë dhe pak muzikë, po mm -hmm. do kemë shfaqen time, dhe shfaqe, një dhe të shfaqen, është një salë... Gojja e madheun e kam zgjerë në në Instagram e kam zgjerësh ku ka diku kë 560 vetë sall. Super, ëndër well, vit i ri të kap në Itali? Jo, ja, do kthehem më datën 29, do kthehem në Shqipëri pranë familjes. Gjithmonë e kam bërë në familje, kështu që nuk okay. nuk no, preseta. Je ti një nga ata njerëzit Gendi uh, që del deri në 12 në shtëpi pastaj me çorçi apo apo je, je një një që e e njërin që do e tok jo, shumë vjet dola për punë so, për shkak të kem nga mallakat i bie domethënë që të ketë për sheshin në shtëpinë tande atje po shesh po shesh po <laughs> e bën e bën vjera sonse kam mamën shqiu jam fëmijë tim tashu më topakën këron në njerëz të mirë po që punon jeren e kam nga Gjakovë dhe gatuan mirë shqiu që di ta bëj edhe për sheshin super edhe Solution, atëra Gent Hazizi, Hazizi. Ministrashur, do ta gjenin në Lushnjë të shtunën në këtë javë, në fund të kësaj jave pra, të shtunën lushnje, në Lushnjë, me datën në 21, nëse do një periushë kam. Nuk do të gjenin dot. Pa. Burgu i Pëshkrujes, është audienca e i përshëndesim çunat e Burgut se ata duke më pasazh vazhdimisht në radio, kështu që kemi ndajmë diçka në audiencë sot. Uh. Kemë pasaj uh, ditën e 18 tetor 24, që rikthehet në sallën e teatrit kombëtar këtu në Tiranë dhe në 27 e kapni në Brescia në anën e teatrit Adriatikut. Gjendaziza, faleminderit. Faleminderit sukses. Po, ajo është shumë nga vërtet mua. Po. For El Williams, më thua Will Williams ai, uh, në Freedom tani në klubin e Mesirës është 9/29. I know her first name is Freya That name is Daphne She was still believing and when were from need to eat <gasps> run into love saka ne janë dorë kriminem çesë dorës tani 9:32 minuta un jam blendi këtu me Jerin Mirëmëngjes me Altinin, me Volton dhe me Lorin çdo mëngjes nga ora 7 deri në orën 10 këto valën këtu ekran. Ëm, um, Olta, nëse kemi ndonjë fitues, mund t'i japim tani në mos Vazhdojm me të gjitha gjërat. Ka playedin që më thon Raul Castro. Raul Castro, Rural Coast i shtela Raul Castro. 943 Baronuri fiton dy bileta për në pistën e patinazhit tek Tirana Ring Center. Bravo, bravo, bravo. Ah, po mendova për një tjetër. Mhm. Billien ë, 2 sekonda, më duhet Billien Billien poleta lëndyrën, them. Jo. Mm, mm, mm, mm, mm, mm, mm. Eh, nice. Ë humba. A kisha këtu të një humba. Volta kafe. Volta ka. Pa. Gjithmonë volta e kafës ti ke. Për çdo gjë. Pa volta. Ai vjen se mbanti. Po mbaj mm. pra. Okej. Okay. Mm. E gjeta? Jo, nuk e gjeta dot, po. Po mirë, mund të bëjmë sharadion. Nuk kam në diër, po doja që të bëja atë që kisha, po. Hajde bëjmë sharadin. Hajde bëjmë sharadin. Okej, dakor. Atëherë skuamnis dashur për të luajtur sharadion në klubin e mëqyesit. Është Ieri dhe Olta, të cilat kanë menduar një fjalë undë Altini duhet tua zbulojm se cila është fjala. Atëherë jepi. O, e gjeta! Loja që vendos vën kundër vajzave në kërkim të një fjale të vetme. Atherë goca. Pa. Fjala juaj hahet. Jo. Tanë një herë do e bënim, jo gjithmonë. Ësëndje. Jo. Është një ndërshtet. Jo, po teknikisht, teknikisht e bërë, mos ngatrohemi. Është ndër ja, një ja, vend. Jo, ja, jo, ja, nuk është ngjarje. Ja. Jo, ja. ja. është i madh apo i vogël? Po nuk ka të bëjë me madhsinë alti. Nuk ka të bëjë me marshalla domosdoshmë. <laughs> nuk vuan për masë. I bie deti <laughs> i gjatë, yeah. i bie deti i lëngshëm. Jo. Është i lëngshëm <laughs> që bën një I lëngshmi, po edhe i lëngshmi jep një një kështu. Po shikoj, atë ngatrojmë si. Nëse do e marrim te Sendi, rrobat mund të jenë të tilla, disa rroba, jo të gjitha, po. Por nuk ka vetëm lidhje me rrobat. Është një vetë. Mos është ajo nyolla e djersa si. Jo, jo. Mund thiem të të hoq. Edhe një herë mund të jetë ti. Po, i heqor. Fillojmë që herë tjetër, them që qelbur. Altien. Një njerëz mund të jetë ti, po rrobat jo. Edhe rrobat mund të jenë të tilla. L. Jo, të o, ja, çfarë mm, ja. yeah. një ja? jo, është kjo ja. Një luks, jo. Një luks, jo. Njëri luks, është një lloj, është lloj epiteti er, ja. Ktu ka një njeriu mund të ishit ti, bie si eskort. Është një virtuti çdo të shëhon tek njeriu. Është një virtut tek njeriu. Ëm, nëse të rrobat është civile, jo, jo, çfarë është kjo ja. Ja, rroba moderne, njeriu modern, mendova. Mos është në mm. ujëri me k as k as kurt rroba të urta njerëjë urtë po kur ke këtë ke edhe urt si urtësin si pra, brenda për këtë ke jo okay. me m fillon me m ja rroba gati rroba urtësi po këtë rroba janë të rrobat e mençura janë këto që kanë dalë tani inteligjente inteligjentë ja smart rrobat smart smart smart break Smart bregës, smart pereblek Smart retipeta Smart kanë atjere Kanë atjere dhe tua inteligente Nuk e lidi fara është diska tjena Pra me ndoni një vyrty të një rjut Dhe një të sitë një robë Një përstandet e robës Janë robat të shkëqëra Jo, është diska me e thjesht Mosu ko klavit Roba me lesh Jo, ato robat me lesh Po jo të gjithë dhe mund të japit Një të reakcion Një të A Ja Ja uh, Roba allergike Kutimun Öshtë diçka e, <laughs> e mirë dhe Öshtë një gje mirë Qe ka roba të njeri jo Pa Po Më kjet të kjetë një, një palto për shumë të këta? Po, mund të kjetë Një palto të njeri Ja, ja Unë shpesht pas do larje Ingrot për thoa, ja Roba të ngrot Njeri ingrot në roba të ngrot Ja, më provodis ka tjetër Por e jam afer Pas do larje unë përdor një gjë që Z Z Roba të bë Të bukur, të bukur. Buk, buk, bravo, bravo. Okej, okay, morremves. Po tani, na thuaj ti a do të përdori pas larjes selësin? Jo, të bësh. Morremves, haja. Ha morremves altjet. I have uh, uh, a mishërafjella edhe butë në gjeng. Jo. E kësu. Ting ting ting ting. Jo, ajo ajo është shumë e butë. Pi e. Nuk nuk i hedh. Është shumë i mirë. Jo se e bëj shumë të butë pastaj. Bollywood është. Se si vjen atë. Nuk dhe të e, ah, të asë busë Shumë kejsh Do kritikohen shpërta Ja, është oraj 9.37 Kështë dhe gjo në kërë Këtë e mështë pak në krybin e mqesit Duk Dmon tani me Ocean Drive Ora është 9.37 minuta Më mi mqesit që të zhjitha We're riding down the boule bar We're riding through the dark Na na We're hard Jessy, mirë se ngjarrëm në krye bimën e Jessit. Hello. A koma këtu emë si gjithë? Je! Kalon, kalon, ec. Atëherë, mirëdashur. Ne um, japim disa fitues fillim? Ne japim na disa sa duash ti. Jepi Olta. Po sa disa për shembull. Jepi Olta. Jemi para për sa radion ton. Po japim disa 1. Atëherë. <laughs> But, butësi ishte fjala jone. Bravo. Si. Dhe si... ka i gjetur Erinda 571 mbaron numrin. Këtu vajti mendje për butësit sot mëngjesin. Erinda, Erinda, <laughs> Erinda. Erinda e fakt, jërit, si sot, jërit, pa butësit sot. Si ishte i thotë Egër po. Jo, Urdhëron. Si si. Ndërkohë që ishte i thotë Egër. Postoja që Erindafton <laughs> 2 bileta për kineman 5 dhe 7 D te Erinda. Bravo Erinda, bravo, bravo, bravo. Ë uh, ndërkohë që kafsha që Olti po i mëdon gjetur apo jo. Ka mbetur ende e pa gjetur miqdashu. I kam thënë Oltës emrin e kafshës të të shkruaj. E në thopë letër, dhe Olta e bën të kafsh, kysh interpretimi e Oltës në bikë të kafsh Prape? Jebi E <laughs> harova Fort, fort, fort mm. E uh -huh. gisha më mirë që parë E gisha më mirë pra, po se kap doda të kërsh Harë, jebi, jebi <laughs> <laughs> E bërë e pak të nebrikohë kërkaj, kër, jo? E tërbovë <laughs> a farë e këtë kafshën, a ka mundë cita edhe një, të dëgjën E dhe njërë fortë sa Olta dhe jebi <laughs> <laughs> Hajë përë Jebi Olta Ja, <t 'hraria> ja, <I t 'hrahi> ta në fundata në fund. Ai është, ai është një reagim pa pa vulëdhën. Beft, beft, pa vulëdhën. Është kur shtrëngoj shumë për shkak që do të del ndonjë. Bëj ndonjë, kujdes. Ah, është duke prierë sot në fund. Ja, ja, ja një tingull, ja një tingull nga, po themi, nga i vërteti, po, nga i vërteta. Kujdes, kujdes. Shumë sens ai afrohet olta. A? Ti fantazm. Do skrupi. Po jo <laughs> po <laughs> janë vërtet frikshme kur ajo. <laughs> po baba, dëgjoj ti. Un kam uni kam studuar për një vit. Keni vërtet shumë. Mfal. Po po po po, po, po. <laughs> si helikopter. Jan tinguj nga tokash. E di, po. Shumë të <shut> diso. <shut> Mos <shut> ta <shut> zënë. Mund të dhatë në kafë. Na dgjojnë na. <gjET54> 069 22 22. 069 22 22. Kisha për shumë dhe edhe, edhe Tinguj të kse kafshe Për këto për doren për, uh, për, për meditim Po, për meditim Nësës jetu, jetu kejtë në makinës Nësës jetu kejtë në makinës Nësës jetu kejtë në makinës Nësës jetu kejtë në makinës Mja, mja, mja, mja. Mja, është uh, jo nuk është një derë hekuri e ndryshkur, është që vë lëvizet në një anije të mbytur. Po mund të tingëlloj si ajo. Mëfunë gam burganti këtë, uh, anagramën nga një lider botror. Wow. Billion sour vices, është anglisht. Billion sour vices, po ta përkthesh në, billion sour vices do thot 1 miliard vese të të farta. Billion Sour vajsis B-I-L-I-O-N-S-O-U-R-E-V-I-C-S-V-I-C-S mm -hmm. Billion, Sour, V-I-C-S 069-27-12-22 Dërgonë mesajët uajan 069-27-12-22 Wow! 94 Po ku shkoj koha? Se ndihem para Ku vajti val um, Do një thabim shumë shpejt Këthimin? E bëhet, bëhet, bëhet. Okej. A ajo është gjithmonë nga. Tani do të ndajë, do të bëjmë. Ne ta brojmë al. E fillojmë, ra. Hajde, bëjmë. Nis. Ai send. Ehm, sa jap mendoa, po se jo. Është jesh, ngjarje, ngjarje. Është, jo, nuk është ngjarje. Është një gjë e gjalë. Është një gjë e gjalë, po. Njeri. Po. E sakt ola. I afërt me ne. Uh, uh, Ako është një figur një, dhe, dhe, dhe, dhe dhe që e jo hinshë një gjithë? Ako është një figur që e jo hinshë një gjithë? Ako është një figur që e jo hinshë një gjithë? Një një. I familjes? I familjes, ka, ka, ka, ka dhe të familjes, pa Ka dhe të familjes, është mashkull apo femër? Mun tjetë, në altini e përmendi mashkull Mashkull, është babi? Jo Jo është burri? Tanit të gjithë ne kemi një të tjilë në familje? Um mirë s'a kesh një të familjes. Tani ti fillon të ke. Po jo të shavit si çfarë të mirë është. Ne të gjithë kemi. Unë kam mirë s'ka. Ti e ke, jeri s'ka apo jo? Ne këto nuk e dimë, ka jeri apo jo? Jo, me siguri do ta vërtetosh. Ti mund ta kesh. Si mund ta vërtetosh jeri e ke apo jo? Tani unë nuk e di për çfarë ka. Po mendoj për shume për bu bu bu. Për burr. Po vaji. Unë kam ligjëruar, jeri e kam apo jo. Nuk bëj sjala, nuk bëj sjala. Bar punës një herë ti mash, s'ke qenë jeri. Po. A do të thosh sa? Je ha dit tudelaj. Okej në skuadër, po jere. nuk e një dash. Ti je mos je troçaj. Ti je që tregu Altinit për më. Ka ka je i vit mund tjesh. <laughs> <laughs> o, të jesh? Billion survivors. Ti je kë? Ë të dashur koleg, po thoya që unë kam të liqëruar, je apo nuk ka. Nuk përmendë sekretarin në shpinën e bartrë. Dhe e dyta, e dyta jo nuk është burri le ta kapërcën këtë. Je ri mos çako peri. As gruaja <laughs> nuk. As gruaja nuk. Jo, është dikush që është i familjes, është njerëj i gjallë, po, ose jo i gjallë. A ke mira, apo unë kam në familje në shtëpi? Po, nuk jo brenda në shtëpi, është i familjes, jo, jo. Është, është shumë afër. Jo, jo, jo. Kë, kë, kë. Velai burrë? Kë, jo. Kusati i familjes, po shumë shiu më blet. Jo, jo, është velai burrit. Jo më, jo askunati nuk është. Ti duken kem errar. Tani ti ke një të till apo jo? Ha, çka ka ti tani? Sa e morën ve? Sa ka një vlla? S'do jeni përderisa nuk ishim ka një makinë ti. Nuk ka as vlla të burrit. A u lutem tash ja, kam oti ta ndihmoni pak. Ti ke një të till? Ëh, ka. Kam një, apo më shumë se një. Jo, s'e kam për momentin me të drejtë nuk është se kam ne kështu apo. Për momentin nuk e kam, domosdoshmë. Tani ky person i ka të bëjë me statusin në familje apo? Jo, domosdoshmë. Është gjë, gjë. Jo, jo, jo, është një profesion. Është, është një profesion. Futja koti. Futja koti. Është një profesion. Ideaja duhet të diman. Ja, ja, dëgjova të që ja. Duhet të diman. Nuk e dëgjova atë. Është një profesion i bukur, ëhm, që gati bën me jetën. Po, ka më shumë, do, do, do, do, do. Pak do jaj familjes pra. Doktori Pura, mi eri doktori Ose so. <laughs> so mi eri familjes Dekord, dekord Ju e koklavizot e shumësa duke sigurisht e një person shumë i hafër Shumë so <laughs> uh, can... i hafër të kanë A i të ndikë gjëgjit kosë E shumë i hafër të përë E shumë i hafër të përë E shumë i hafër të përë E shumë i hafër të përë Ja, me pasigur do mundojë. Ai kem në publicitet momentet dorë. Do të shtui ai. Pak, çe duan në këtë rast, është edhe mirë. Mjekësisht është është provuar, kur ka njëri të drejtë, kur të gjithë e din, apo jo. Ja. Po. Ku ka zot s'është pra gjë. Mirë, ë kemi pas pak klubin Emëjësin, një dashuri në ndërprerje shumë e shkurtër, publicitare. Në këto mom. Mm -hmm. Publicitare. Në këtë momente. By, and they'll be witches inside cuz oh it's been for no while the chasing dies we'll be dancing in the darkness cuz we're coming to Klubin e mëgjesi do nështë një shë, është nënte pësë dhjede pësë Dhe pra do ikim Dhe pra do ikim <gjë> Mirë, dhe, para se ti kim, po them që ka fësha që unë për po imitoja, po mundohesha të bëja Imitojti. është balena është balena, Braba. është sark? E ka gjithur e ilva 3, 4, 7 mm -hmm, i barëmri, që si do në të bileta për në Cineplex Edhe një letë në të ndjekim këngën e balenas, këtu në M tërko, klubin e mëgjesi Një fufuri balenas Prit, prit atë gjem <gjë> Jam në fel. A freks. Balena do të ngtingo i pron masë dhe sa. Pasaj sfrym. U bën 15 ditë i dashur. Ti nuk po je. Nuk e je. Gana thjetë përgjigjet ai. Krua. Afro. Dhe, dhe pastaj <laughs> <laughs> Oh, <dhe kom> <laughs> <laughs> pra si jone kom sio. Jep duan. Ky është tingulli para se balena kërkon balenin. A si bëj duket? Super. Uh -huh. oh, uh -huh. I okay. Ha? Photo love. Gjatë e bukuraj këtë. Tania që çojmë për tipar nga pranë. Po lërë lërë. Super. Olda i ka. Stam për relax. Uf, po shaniës. Jo. Le ti shoqëroj. <laughs> Yey. Yeah! Wo Big Dog and CI. Ndërkohë, i jep për në zonë shumë thëllë. Universe Plus keni më ta thën Brigena. Ne mjiton... do të kemi fondelin lale. <laughs> Fitoj një drone elektronikën. Mm. Oh lale. Jepi oj. Okay. Do e mbyllim si skena kola. Yeah, yeah. Pusha gjetur Silvio. Për këtë na brikena fiton dy fiton një, një dhuratë nga Electronic Line. Mjeku më ka thënë shpëtimi fiton një biletë për koncertin e ples. Unika se nuk përdoroj dot më. Ou! Oh, Ou! Kuan Bullim. Takojmë nesër. Oh, po, i oh, oh, njëjti numër, i njëjti event. Është një çante Kushin mm. Studio. Këtë these. Tani, uh, akamunse. Oh të, my god. Ajo çanta e kuqe, çfarë ka? A kjo çanta e kuqe? Që kam rritu këtë në studio, është Shanta e parë me dhurata për oh, fëmijët e atyre familjeve që nuk kanë mundësit këtë, këtë vitëri Ka ardo shpejt në i presim datën 24-25, po dikush Që kështë tërguar vetëm një sopletër, të është e për fëmijët e familjeve të varfra E falen dhe raj Ka tërguar të qan dhe Brenda ka tesha për fëmijët Në nevoj, kështë që juve mundësit një tuajat Falen dhe raj 24-25, është maratona në kry A fundit për sot, <laughs> miqdashur nga Club Fem 104, Orgesa Mbaspak. Ciao. U pamshim, kalofshi bukur. Ciao. My heart is ticking in the shot <try> <try> <try>